Akik a Robit várták, most joggal csalódottak. Bemutatom Puzsé Robertet. Siker Na, hát sikerült Rob az Robi barátunk meccset néz, úgyhogy nincs. De a helyszínen néz meccset az. Úgyhogy Hát ez a mostani egy kicsit nem olyan lesz, pont ezért, hanem egy ilyen régi módi, unalmas, értelmiségi, közéletet élő beszélgetés, és a témánk az iskolai szegregáció, és ennek keresztül a, az a csó, folyik Magyarországon. Vagy egyáltalán ez egy kérdés, hogy folyik-e bármiféle fai háború, vagy ez egy faji kérdés, vagy szociális kérdés, vagy valami másfajta kérdés, és akkor hát is adnám neked a szót, mert te akartál erről beszélni. Én mondjuk hoztam, ak egy, hoztam, fenne, egy, de muszáj. hoztam egy cikket erről, Uh, amit majd felolvasok, vagy részleteket felolvasok, majd egyébként szarunalmas cikk, uh, és majd megmondom, hogy miért olvasom föl. Uh, na mindegy, akkor csapjunk bele. Tehát, hogy miért, miért ennyire vészes ez. Én elgondolkoztam egyébként ezen az iskolai szegregáción, és az én kislányom a, a, a második kerületbe jár a Budenzbe művészet szakra, és ott nincs egyetlen cigány se, tehát engem ez a téma annyira hát, hát, nem Nincs, ne nincs művészi, <há> Egyébként ez és a másik kerületben meg amúgy is kevesen vannak. Úgyhogy, úgyhogy ez nem, nem annyira húsba vágott téma számomra, majd nyilván húsba vágott téma lesz az én lányom számára, amikor nagy lesz, és a ha ne hagyj Isten, itt marad Magyarországon. Na, szóval, hogy néz ki ez a dolog? Én, én Miért érdekes ez a téma számunkra egy hetedik kerületi pincében? Én arra gondoltam... De... Bocsatán, ilyen úgy rendi kérdés, hogy csak én érzem úgy, hogy ha akad a mikrofonom, mint a famél vagy? Szerintem beszél rendesen bele. Hát, a tartalomra nem várok rá. Régen, annyit beszéltél. Ő egyébként ilyen régi harcos társunk, a Puzsérrel a szélső közép. Meg És melyik ez a harc, tőle? amiben én társatok vagyok. Mi hát, az Alter Globe, világmártó, szélső balos, többi stb. Hát, De várjám egy, együtt meneteltél velünk annak idején te is. Igen. Ez ezért, menet, ezért ülsz most. Itt. Ez a menet nem indult el és ezért is vállalható volt. Amikor ide jártam legutóbb, általában vagy a Robit, vagy a FAM-ot helyettesítettem dublőrként, akkor csupán ilyen témáról volt szó. Semmi Hajdú Péter? Tényleg te nem pereskedsz hajdu, Péter? Nem, de úgy hallottam, a Robit pereskedik. Így van, amikor láttam egy bíróságot. Na. Igen, igen. Úgyhogy abszolút nem került el az én figyelmet sem. De erről itt már mindenki mindent tud. Aha, Szerintem jobban tudják, mint mi magunk. Hát hunk, úgy... nálam biztos, mert én egyszer láttam, hogy pereskedik, és... De tudják, tudják, kedvesem, itt az hölgy ingatja fejét. Puzsért uh, elítélték uh, tíz év Szibériára, uh, ő most szökésben van, úgyhogy... Ezért, ezért helyettesít és a, a, a Hajdú Péter a Robit, hogy nem elég bulváros? A Hajdu Péter perelte be, igen. Ha jól tudom, nyolc, ebből én, öt büntető, három polgár. érzem Valami is eset. a Robina nyomást egyébként ilyen irányba, úgyhogy, ja. úgyhogy biztos igyekszik megfelelni az elvárásoknak, Hajdú Péternek is. E, viszont e, én onnan indítanám a történetet, és esetleg mindenki gondolja el a saját maga történetét, hogy amikor mi iskolába jártunk, ami. Az mikor bár volt? Már famot ö, abszolút. Ö, én még a, a tiszteletben jártam. Tiszteletben iskolát, közé tartoznak ahol már én is csak tiszteletben belineként tartozok. Ö, de nem. Nálunk még kötelező volt, hogy, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásába, és meg a a, a, ott volt a Nagy Magyarország térkép, tehát ez még a 30-as években volt, de a gyermekkorom visszatért, úgyhogy lassan ugyanígy fejlődünk. Igen, tehát a, amikor a fam sikerült kiszakítani az illegális kommunista mozgalomból, és beiratni egy iskolába, akkor történhetett mindez. Viszont én komolyan is kérdezem, hogy tehát nem egyszerre jártunk iskolába, én, én a 80-as évek közepén kezdtem általános iskolába járni. Mi volt nálatok a helyzet? Volt a szegregáció, volt a cigány gyerek, mi volt? Volt. és, és volt. Mesélj erről egy picit. De most én? Jó. Hát majd aztán én a közönségnek meghallgat. Mesélek, mesélek, de várjál, először is ezt az egészet tegyük valamiféle keretbe. Ugye miért aktuális? Mert állítólag hoztak valami olyan törvényt Magyarországon, amire azt mondják az ellenzékiek, hogy legitimálja a szegregációt. Hát szerintem nem, egyébként nem pusztán ezért érdekes a téma, hanem azért érdekes a téma, mert a most iskolába beiratkozó gyerekeknek egy hihetetlen nagy százaléka cigánygyerek, és innentől kezdve, ahogy nagyon jól mondtad, a lányod korosztályát, vagy a, a ő gyerekének a korosztályát ez a téma borzasztón erősen fogja érinteni, és abban igazad van, hogy nekem ezen újság hír kapcsán jutott eszembe a téma, amit nagyon jól mondtál, hogy nem, nem úgy van, ahogy van, de mondjuk el előre, hogy hogy van. Én arra gondoltam, hogy indítsunk történelmi távlatból, de hogy gondolod, egyből belecsaphatunk a jelenbe nem, én csak a keretet akartam megadni. Na, ö, hoztam egy cikket, a fel fölolvasok, mondom, mert szarcik. de azért hoztam pont ezt a cikket, keresgettem az interneten, és ö, és olyat kerestem, ami ideáltipikus. És aztán kiderült, hogy majdnem mindegyik ideáltipikus, tehát bármelyiket kinyomtathattam volna. És a, tehát ez egy nagyon tipikus szöveg, amit olvasok. Tehát una, egy tipikus, unalmas szöveg. Következőket írja, azt mondja, az elmúlt két évben sok kritika érte a kormány oktatás politikáját. Oktatási szakemberek, közgazdászok és szociológusok sokasága tiltakozott a köz- és felsőoktatásba véghez vi törvények és rendelkezések ellen középiskolások, pedagógusok és egyetemi oktatók vonultak számos alkalommal utcára röghözkötés eltörlése, az egyetemi autonómia, felvételi keretszámok visszaállítása érdekében. Az ország nagy részét lázban tartó megmozdulások során kevés szó esett arról, hogyan érinti a kormány oktatás politikája mindazokat a gyerekeket és családjukat, akik életében a hallgatói szerződés bevezetése alig vetődik majd fel egzisztenciális problémaként. A magyar közvélemény jelentős része megvan győződve arról, hogy az iskolai szegregáció helytelen. Most ez a mondat, tehát e e ezen érdemes, hogy e lenne így elgondolkodni, hogy tényleg a magyar közvélemény jelentős része megvan győződve arról. Egyáltalán tudják-e mi az, hogy szegregáció. De erről majd utána. Akár a lakóhelyi szegregációval összefüggésben kialakult cigányiskoláról, Akár az etnikailag színes iskolában a cigány gyerekek elkülönítésével kialakított C osztályról, akár a tanulási hát az meg, hát a kislányom is első jár és egy az a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek elkülönítésével létrehozott többségében cigány diákokat tömörítő sajátos nevelési igényi osztályokról van szó. Sok magyar állampolgár ítél úgy, hogy a fennálló helyzet elfogadhatatlan, és az államnak, vagy a fenntartó önkormányzatnak, egyháznak közbe kell lépnie, meg kell teremtenie annak feltételeit, hogy a cigány és többségi gyerekek együtt tanulhassanak. Ennek ellenére a rendszerváltás óta folyamatosan nő azoknak a gyerekeknek az aránya, aki különböző módokon, de szegregált körülmények között eltérő bőrszínű vagy társadalmi kortársaiktól elkülönítve tanulnak, Mégse fordult sosem elő, hogy az iskolai szegregáció ellen a választópolgárok tömegei vonuljanak utcára, és próbálják meg kikényszeríteni az általuk, akár pedagógiai, közgazdasági, valamilyen szempontok szerint helyesnek gondolt törvényeket vagy gyakorlatot. Azt mondja, hogy még a szakirodalomról is ír, hogy, hogy, hogy miket mondanak, azt mondja, hogy a felsorolt és még más okok következtében, ettől megkímélem a hallgatóságot, már a okoktól, majd beszélünk róla. Kb. 200 homogén cigányiskola működik, és további 700 olyan osztály, melyben a cigány gyerekeket elkülönítetten, ok, elkülöníten oktatják. A szakértők egybehangzó ellenzése a rendszerváltás óta nem tudta rábírni a kormányokat arra, hogy a folyamatot visszafordítsák. A jelenlegi kormány egy legújabb törvény törvénymódosítással egyenesen törvénybe iktatná az iskolai szegregációt. Ez az, amiről beszéltem az elején, ugye ez pár nappal ezelőtt volt, vagy mint egy-két hete, azt se tudja, összefolyik számomra most az idő. És akkor pedig vannak, írja ez a cikk is, olyan korszerű pedagógiai módszerek, melynek segítségével az integrált oktatás mindenki számára előnyössé tehető. Egy integrált osztályban, tehát cigány-magyar vegyes osztályok, a hátrányos helyzetűek, iskolai teljesítménye, a többiek teljesítmények, romlánykör jelentősen javulhat. Mindannyiunk érdekel, hogy az iskolát jelentős hátrányokkal megkezdők is olyan, kompetenciákkal kerülhessenek ki az iskolából, melyek elengedhetetlenül szükségesek a munkavállaláshoz és a méltóság emberi élethez, és akkor a piaci dolgok, stb. stb. azt mondja, hogy <coughs> hogy affidhassuk, azoknak is élniük kell a tiltakozás legkülönbözőbb formáival, akik a szegregáció állítólagos haszonélvezői. Azoknak a fehér, közép és felső osztálybeli állampolgároknak is tiltakozniuk kell, Akiknek a gyermekei a szegregáló oktatás politika következtében nem járnak együtt cigánygyerekekkel, és akik az előző években elmulasztottak rákérdezni, hová lettek a hiányzó cigány pattársak. <gül> Na, ez ugye, és akkor még, még van ebből a cikkből, de sok mindent elmondtam, hogy mi egy tipikus ellenzéki hozzáállás. A, és akkor egy demonstrációt is szerveznek ezek a figurák, akik írták ezt a cikket. Na, tehát sok ilyet olvastam, vagy belenéztem. Geri mondta, hogy erről akar beszélni. Még megnéztem, képes voltam, és megnéztem egy-két tanulmányt is. És a következő kép alakult ki a szegregációt, mint alapvetően negatív dolgot, amit, amit automatikusan, természetszerűleg mindenki elítél és nem akar, és úgy is fogalmaznak, hogy nem akarunk két Magyarországban élni, ezt én adottnak veszély. Tehát adottnak veszély, hogy a társadalom, a magyar társadalom a nagy része elítéli a szegregációt, de hát akkor miért nem tiltakozik ellene? Nos, szerintem a magyar társadalom a nagy része egyáltalán nem ítéli el a szegregációt, sőt, kifejezetten kívánja a szegregációt, különben nem szavazna olyan pártokra nagy részt, mert nem tennének olyat, én ismerem Borsodmegyének bizonyos részeit, mert szoktam lejárni, így elvonulgatni. Van a, a buddhista egyháznak egy ilyen kis uh, tanyája, vagy alkotóháza, <kül> és az egy nagyon depressziós övezet. Ez, uh, ez Szilvásvárattól uh, észak-keletre van, ez az Ózdi térség. Tehát, hogyha van leszuttyat, uh, sötét, uh, gondol egy olyan állati orvosi, állatorvosi ló, Térség, amin a mai magyar problémákat mérni lehet, munkanélküliség, a, a nem cigány lakosságnak is a nyomora, szellemi és fizikai nyomora. És, a, és, és, és ahogy ez a nyomor lecsapódik, a cigány, nem cigány lakosság ellen, ez, ez egy tipikus. Van még ilyen térség sok Magyarországon, ormánság például, meg más helyek, Nógrádban is, meg máshol, de ez a borsodi térség, ez egy nagyon tipikus. És az történt az elmúlt egy-két évben, hogy, hogy az egyetlen általános iskola abban a faluba, csernei falu, onnan származik egyébként Jónás Tamás, díjas cigány költő is, az megszűnt az egyetlen általános iskola, és, és a, a, mert, hogy, mert, hogy a magyar gyerekek állandóznak voltak kitéve. Tehát nem pusztán csak arról van szó, amit mondjuk ez a cikk, meg általában a liberális cikkek Szeretnek hangsúlyozni, hogy, hogy sok szülő attól fél, hogy lehúzza a tanulmányi eredményeket. Minden. Kifejezetten az erősebb, agresszívebb, túlkoros, zárták a magyar gyerekeket. És a magyar szülőkettől besokaltak, és máshova íratták a gyerekeket, és megszűnt az általános iskola. A cigány gyerekek mennek Ózdra, magyar gyerekek meg mennek, mit tudom én, hova. Tehát környékbeli iskolában. És, és ilyen eset volt korábban is Magyarországon egy csomó, hogy, hogy, hogy, hogy automatikusan a helyi önkormányzatok létrehozták ezt a, ezt a szegregációt azért, hogy ezek a konfliktusok, elkerülhetők legyenek. Én most tudom, hogy amit mondok, az nagyjából egybevág mondjuk a jobbiknak az állásfoglalásával. Én nem vagyok jobber, és én sem tartom a szegregációt a kurva jó dolognak de meg kell érteni szerintem azokat az okokat is, amik, ezek kivált, amik, eh, amik kiváltják. És, eh, és szerintem amíg eh, itt a fővárosban, tehát mi erről mondjuk liberális vagy balliberális értelmiségieként beszélgetünk egy hetedik kerületi úri romkocsmának a pincébe, vagy amíg mit tudom én... Eh, Fővárosi értelmiségieként tüntetést szervezünk ezért a, -e, a parlament vagy párhova. addig ez nem, nem a probléma igazi felvetése. Én speciál, nagyon-nagyon sok liberális értelmiségét ismertem életem folyamán, és többekkel részt vettem közös kutatásokban. szociológusokat főleg, mert a második feleségem szociológus volt, Tipikusan, tipikusan ez a, a volt sds nek a holdudvarába tartozó balliberális szociológusokat, akik, akik tényleg nagyon-nagyon-nagyon antirasszisták voltak, de az egyiküknek a gyereke se járt olyan iskolába, ahol sok szegény cigány gyerek lett volna. Tehát soha nem felejtem el azt a szituációt, egyszer még vagy tíz évvel ezelőtt meghívtak a Sirályba, akkor még volt ez a Sirály nevű kult hely, amit aztán bezártak. <gül> ilyen kellemes helyet kell elképzelni, és meghívtak egy beszélgetésre, tíz éve? Mikor volt a Tatár-Szent Györgyi, meg ez a, ezek a lövöldözések, amikor előtték ezeket a szerencsétleneket? A nácik? Jó, hát, éve ak Akkor volt egy ilyen, és pont egy lnp programról mentem oda beszélgetni, és ott voltak ilyen emberek, mint a bíró, mit tudom én, kicsoda, híres, ilyen <gül> romanológus, meg, <gül> meg a, az iványi, a, a, a, metodista. A, a, a metodista lelkész, aki ugye ennek az ügynek a Magyarországi első számú élharcosa, és egy csomó ilyen tipikus, belvárosi, balliberális liberális szociológus. És én nem is fogalmaztam így, ilyen sarkosan, ahogy most, hanem ilyen nagyon-nagyon óvatosan próbáltam, hogy, hogy, hogy, hogy ezek szörnyű dolgok meg, mit tudom én, a társadalomnak tiltakozni kell, stb., stb., tehát egyáltalán nem egy, mit tudom én, egy ilyen nagyon provokatív, vagy, és főleg nem egy jobb oldali álláspontot mondtam. Egyszerűen tényleg csak a legesleghalványabb, nem is ellenérveket, hanem a, a jelenségnek az okaira, vagy a körülményeire próbáltam egy picit rámutatni, Hát, hát ott emlékszem, egy szociológus csaj, az, az majd megevett, tehát mint, mint te, te, te, náci bazd meg, tehát nem mondta, de, de szóval ez, ez, ez volt az első reakciója. Na most ezzel a szociológus csajjal pár évvel később hol találkozok össze? A hűvös völgyi elit óvodába, mert hát ugye az én, az én kislányom is, a feleségem révén, bocs, én a nyolckerbe lakom, és a volt felesége én? és akkor hát ott viszi az érted, és ott laknak. Tudod, ez a, ez a kellemes középosztálybeli létforma, elitovoda, elitiskola, értelmiségi közeg, hűvös völgy, buda, hát bazd meg, hát kurva könnyű ekkora nagy antirasszistának lenni, bazd meg, érted, és verni a nyáladat. Tehát, hogy, hogy ezt az egészet átitatja ez a hihetetlen képmutató... Hát azért annál még szebb, amikor ugyanebből a közegből valaki azt is az az még könnyebb, nem? Az, az, az, az a másik, csak az egy másik téma, érted? Az, az egy a másik, téma, csak nem Tehát amikor, amikor, De nem ebben is igazad van, így van. Tehát az még szebb, amikor valaki budai középosztály beliként érted, mit tudom én cigány ellenes, miközben életében nem, vagy nem, nem tudom, a, a hétköznapében nem nagyon találkozik ezzel a problémával. <gül> de annak megint mások az okai. <gül> Na, tehát, hogy van itt ez a, ez a dolog, ami valóban egy rémes dolog, de egyrészt szerintem érdemes kivesézni az okait, utána megnézzük, hogy, hogy ez, ez, ez egy új keletű dolog-e, vagy nem. Mert szerintem nem. És akkor majd én is elmesélem az általános iskolás tapasztalataimat, ami persze nem a horti rendszer, hanem a Kádár rendszer, de az ugyanaz. És, és, és, és mielőtt ezt megtennénk meg, hogy, hogy maga a szegregáció, tehát ez, hogy, hogy külön iskolákba járnak, ennek mik a következményei, és miért automatikusan szar ez a dolog. Most én tudom, hogy ez, ez nagyon csúnyán hangzik. De úgy vagyok ezzel, mint mindennel, hogy a legalapvetőbb dolgokra is érdemes rákérdezni. A legalapvetőbb is érdemes rákérdezni, főleg amikor a társadalom többsége nem tudja. Mert egyébként ez az állítás, amit ez a Magyar Narancsos, mert ez a Magyar Narancsból van, ez a Magyar Narancsos cikk ír, ezt igenis a magyar társadalom többsége nem tudja, és nem is így gondolja. Nem szeretnék a úgynevezett magyar zembereknek a többsége, ha a gyerekei cigányokkal együtt Nem szeretnék. Tehát szegregációpártiak, szerintem. Nem mindenki nyilván, de nagyon sokan. Nagyon-nagyon sokan. És amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, és mi nem vagyunk pártiak, tehát én legalábbis semmiképpen nem, akkor, akkor érdemes az alapoknál kezdeni, hogy miért rossz a szegregáció. Miért rossz? Ugye? Tehát mi ilyen automatikusan elfogadjuk azt, hogy, hogy, hogy, hogy az egy rossz dolog. De, de miért Miért? Tehát mi, mi, a, mi, mi a következményei, ami miatt az egy nagy rábaszás a társadalomnak. Vagy rábaszás-e? Na, én most azt a taktikát folytatom, hogy megpróbáltam annyi időt összegyűjteni, mivel most beszéltek egy csomót. Úgyis belepofázok, de mindegy. Egész nyugodtan. Én nekem az a meggyőződésem, szerintem erről a témáról lehet érdekesen és... A szórakoztató szót nem hoznám ide, de úgy, hogy az emberben megmozgasson valamit beszélgetni. Ezt Magyarországon szerintem egyre kevesebb sikerrel a jogvédők, és egyre több sikerrel a jobbikorsok, nevezük így, csinálják, hogy megmozgatnak valamit ebben a témában. És nagyjából a közéjük szoruló értelmes emberek, azok pedig semmit nem foglalkoznak ezzel a témával, és ezért is gondolnám, hogy erről, erről kéne egy kicsit értelmesebben beszélni. És ennek kapcsán én több, több szempontból is kettő osztanám a problémát. Először is tök jó volt a Famnak ez a cikk felolvasása. Én jeleztem is, hogy belealszom, mert, mert és egy hát jó választás volt. Nével szándékosan van. volt, és van igazad, mert ilyenek ezek a cikkek. Egyszerűen nem, nem szólnak semmit a való világról, nem szólnak senkinek És nem csak a problémájól. ilyenek a szövegek is, amit élőben mondtam. Meg attól tartok, akik gondolnak erre is ilyen módon gondolkoznak erről, tehát semmiféle valós tapasztalatuk nincsen a dologgal kapcsolatban, még a saját valós tapasztalatukat lást hűsülő oda is letagadják tulajdonképpen, amikor ezeket a cikkeket írják. Pedig valószínűleg mindenki találkozott még aki nem vidéki kistelepülésen is él, cigány gyerekekkel az iskolában legfeljebb a évfolyam társa volt, és tudta, hogy, hogy, hogy milyen, milyen problémák vannak, milyen közeg van a cigány gyerekek körül, stb. Hogy kicsit tudjuk szeletelni a problémát, néhány dolgot ketté osztanák. Egyrészt tök igazad van, ketté kell osztani egy vidéki kistelepülést, ahol mondjuk 80%-a a lakosoknak cigány, az iskolai gyerek pedig mondjuk 90%-a mondjuk, nem tudom, vagy most már a példátban éppen nulla vagy száz és egész más egy olyan Budapesti iskola, ahol egy-egy cigánygyerek esetleg feltűnik. Tök más. Tök más azok, akik itt erről írnak mindenféle cikkeket, és tök más az, aki a frontvonalban van. Ki van a frontvonalban? Nyilván elsősorban a cigánygyerek, a nem cigánygyerek, ezeknek a szülei, és a tanárok, nagyjából ők azok, akik valamilyen módon ténylegesen szembesülnek ezekkel a problémákkal. És ezeknek az embereknek a szemszögéből, ezek a szövege idegenül hangzanak, nem az ő életükről szólnak, nem hozzájuk szólnak, közük nincs ez az egészhez, például abban a hazugságban, hogy ők mind szegregáció ellenesek. Még az is lehet, hogy mind az öt szereplő ebben szegregáció párti aki elmondtam. Nem tudom, ez változó, nyilván egy, egyénileg, én senkiről általában nem beszélek, de, de nagyon könnyen előfordult hogy a cikk ennyi. Azután ott vannak a bizonyos jogvédők, ennél a cikknél még sokkal durvább hangnemben állnak ki különböző olyan jogokért, amik amelyek megint csak nem kapcsolódnak semmilyen valós élményhez, semmilyen olyan dologhoz, aminek köze van ahhoz, hogy az én gyerekemmel mi történik az iskolába, hogy a cegyány gyerekkel mi történik az iskolába, és a többi, és a többi. A konkrét ügyre is majd rátérhetünk, aminek kapcsán ez előjött, mert szerintem egy érdekes tanulmány. De kezdjük akkor a Kádár rendszertől. Nekem az volt az élményem, nem tudom neked mi volt, hogy voltak cigány gyerekek, és egyértelmű volt az ő státuszuk, annélkül, hogy bárki kimondta volna. Nem hallottam soha cigány ellenes úgy különösebben, se a tanárok, se a többi diák részéről, csak egyértelmű volt, hogy a cigány gyerek egy másik kasztba tartozik, legalábbis így volt kezelve, és volt olyan mondjuk tanár vagy pedagógus, aki ezt nagyon jól kezelte, és érezte, hogy ezzel mit kell kezdeni, hogyan kell mondjuk a gyerek, azt a gyereket, aki egyébként kívül van tartva, mondjuk a közösségen bevonni, és volt olyan tanár, akit ez egyáltalán nem érdekel, Hogy Isten még rásegített a magatartásával. Ha iskoláról beszélünk, nyilván a tanár az egy, egy lényeges elem. Ugyanígy voltak olyan gyerekek, akik barátkoztak a cigánygyerekkel, és voltak, akik nem barátkoztak a cigánygyerekkel. gyerekkel. Tehát a valóság azt szerintem a KDR rendszerben az volt Budapesten, hogy hogy nem voltak szegregált ö, osztályok ö, a felsóban, igen, ezt neveztek kisegítő osztálynak, és nyilván nem csak cigánygyerekeket gyerekeket raktak be, akik szociálisan voltak esetleg lemaradva valamilyen, mit olyan higiéniás szokás kapcsán, vagy stb., hanem oda rakták a azt is, aki valamilyen egyéb enyhe értelmi fogyatékosként került oda, és nagyon szívesen összemosták a kettőt, de ezért ebből az osztályból nagyon sokan aztán egy év után bementek a normál osztályokba, és akkor, akkor úgy, úgy ott valahogy elvoltak. De, ami szerintem nagyon érdekes, és utólag visszagondolva nagyon furcsa, hogy mennyire nem volt ez sehol se téma. Egy éles váltásra eszembe jut, hogy beszélgettem nem olyan rég egy kanadai sráccal, aki elmondta, hogy náluk Kanadában, társadalom van, vagy abba hisznek, ők nagyon integráció ellenesek, meg nagyon asszimiláció ellenesek. Beled a a mikrofonba. Bocsánat. De ők abba hisznek, hogy mindenkinek megvan a maga identitása Ő például koreai volt, azt hiszem. Viszont ők kanadai-koreai, és egyáltalán nem koreai, hanem nagyon is kanadai, de közben vannak koreai gyökerei. Na most ez egy ilyen ideál kép, de... Tök érdekes, hogy semmiféle szó nem esett arról, hogy az a gyerek, aki ott volt a cigány Arról se esett szó, hogy volt egy arab származású osztálytársam. Úgy csináltunk végig 8 évet, hogy nem esett szó arról, hogy ő miért egészen hogy viselkedik, mint mi. Egy lány volt, aki nem szólt senkihez, és sorzása nagyon 8 év alatt. És... Ez furcsa, tehát akkor ilyen, ilyen kísértetként volt. Abszolút, abszolút. De ha... De ha <gül> Már ez Abszolút meg. bizarr, utólag, <gül> utólag, <gül> És az az érdekes, hogy utólag, utólag nagyon bizarr, akkor ez halál természetes volt. Tehát, tehát minden, ami a, a cigányokkal, vagy az arabokkal, vagy a stb. Egy, egy, egy történt, a feleségemnek volt egy néger osztálytársa, akivel, akivel semmit sem mondtak. Egyszerűen csak oda az osztályban, a jött egy néger gyerek, ott volt fél évet, aztán ment máshol, mert félig holland volt, és senki ne, nem beszélt arról, hogy itt van, volt egy néger gyerek. Te, te Magyarországon jártál iskolában? Ez, ez, magyar, ez Magyarországon történt. Meg, és hol? Hát én a belvárosban uh, jártam iskolába, és ott volt. Pszikán gyerek is, mert akkor azért a belváros nem volt annyira elitterülen, fölkapott most egy csomó ingatlan, például jó áron, te elmegy, meg ilyenek. Uh, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy uh, szerintem az a legszürreálisebb a kádárrendszerben, uh, legalábbis a budapesti iskolákban, hogy, hogy mennyire nem volt ez mondjuk téma, témává téve, és az egy, egyes pedagógusok is szerintem nem sok segítséget vagy nem tudom mit, kaptak azzal a kapcsolatban, hogy mit kell csinálni. Gyakorlatilag az egész társadalom azt képviselte, és ez nem csak a rasszakra, vagy nem tudom mikre volt igaz, hogy tulajdonképpen itt mindenki egy ilyen egyen fasírtban, egy ilyen egyen gulyás levesben itt fő. és tulajdonképpen semmilyen irányba, tehát legyen az egyetemi értelmiség, vagy az író, vagy a művész, vagy nem tudom, még a focista is ne lógjon ki, ne legyen nagyon jó, ne legyen nagyon rossz, és akkor tulajdonképpen így az egész majd így nagyon jó lesz, mert így együtt összefővünk ebbe a hatalmas, nagy krumpli főzerékbe És az, az a legjobb, mert amikor ugráltunk, abból mindig csak baj volt. Krumpi levesbe kellett. Még abból is baj soki. volt, amikor a puskásodcsék annyira jól fociztak, mert abból is majdnem egy forradalom lett, meg aztán meg mi, milyen gondok lettek ebből. Tehát, hogy, hogy minden típusú ö, dolgot azt így levágni, lehazudni tulajdonképpen, ö, és ez volt a rendszer. Nyilván a mai iskolákban tanító tanárok jó része akkor szocializálódott, akkor járt főiskolára, vagy, vagy már akkor is tanított némelyik. Nem, nem gondolom, hogy abúvó eltérnének ettől, vagy, vagy, vagy miért térnének el ettől. Na most erre rakódott rá az, hogy, hogy először erről a kérdésről Magyarországon valóban ezek a, nem tudom milyen, e, e, e, amit említettél, körök kezdtek el beszélni, e, Nyilvánvalóan én, én feltételezhetem, hogy először jó szándékból, de egy idő után egy felnőtt ember esetében a jó szándék az, az már nem elég attól felnőtt, hogy a tetteinek a következményeivel számol, és egy egyszerűen rasszista bújtogatásba ment át, még ha anti Már mire gondolsz, mire gondolsz? Hát én arra gondolok, hogy mondjuk ha, ha folyamatosan rasszistázva van egy komplett társadalom, a, az is rasszizmus. Az, az rasszizmust vált ki legalábbis. Rasszizmus, legalábbis rasszizmust vált a... ki. Ja. És akkor erre. Egyébként, jö... bocs, hogy félbe szakítalak, a, és erre még lesz példa, hogy a, e, ismertem én ebbe a cigány témába nagyon benne levő embereket, mert egy barátom és, és kollégám az tíz évig csinált e, lent a picsába, a déli határnál, a drávánál, ormánságba egy cigányiskolát. E, és ott az egész fal, a katolikus papon kívül mindenki cigány volt, és többségével csempészetből éltek is, tehát ami faszal, jó el lehet képzelni, és, és akkor ő révén én, én, én, én, én valamennyire, valamelyest megismertem ezt a témát belülről, és valóban egy csomó minden szar és mocsok rárakodott a, a, a, a kezdetbeni, vagy talán még folyamatban, folyamatbeli, folyamatban lévő, jó szándékra is, etnobiznisz például, amikor lenyúlják a pénzeket, meg, meg hasonló dolgok. De ez, ez mindegy, mellékes a témánk szempontjából, mellékes. A, ami, ami érdekes a témánk szempontjából, hogy ennek a, a balliberális értelműségnek ez a fanatikusabb, nem kifejezetten a bizniszre rámenő, hanem őszintén mélyen hívő csoportja, tehát az a része, aki nem a rózsadombról, meg a belvárosból hőzöngés, mit tudom én, antirasszista, és emberjogvédő, és, mit tudom én, legfeljebb csak a, akkor megy le a terepre, amikor valami demonstráció van, hanem tényleg nyakik benne van ebbe a témában. Tehát hiteles az illető. Hiteles. Hiteles. Értitek? Tehát ő úgy él, ott él, köztük, stb. stb. stb. Azok viszont kisebb rasszisták lettek. Tehát ez a poém basszus. Tehát, tehát ilyen... Nacional, cigány nacionalizmus támogató figurák, még ha maguk De azért ők nagyon azok. kevesen vannak, nem? Kevesen vannak, de, de érted, mit mondok? Tehát, hogyha hogy, van, van ilyen hiteles figura, akkor az, az, az a kisebbségi nacionalizmus és a kisebbségi rasszizmust tám, tá, támogatja. Na most aztán volt egy olyan fordulat... Ami persze, ha így mondod neki, kikéri magának, de nem, de, nem, de, de nem, tehát közben tényleg, tehát tényleg magyar ellenes, de most nem úgy, ahogy a kuruc info írja, hanem, hanem, hanem kajakra rendesen. Egy én én nem, nem ismerem ezeket az embereket, ez nem azt jelenti, hogy nem léteznek, hiszen arról van szó, hogy mennyire nem ismerjük ezeket Nekem a problémákat. Aztán jött egy fordulat, amikor kezdett mindenkinek, és ez változó volt, hogy kinél, mikor jött el az időpont, ez a Hát, hogy is mondjam, szóval tele lenni vala, valahol a, a töke. Nyilvánvalóan egészen más pillanatban jött el ez egy, egy virilő és a ko, problémákkal konkrétan szembesülő emberrel, mik, máskor jött egy városi értelmisége és stb. De mégis azért a jobbikhoz nagyon erősen lehet kötni, és már, már vagy nyolc éve, vagy nem, nem tudom pontosan a jobbik mióta létezik, de már a jobbik kezdete óta ö, egyre többen érzik azt, nyilván először kisebbség, de most már talán a Jobbikra nem szavazók egy jó része is úgy érzi, hogy a Jobbik az egyetlen párt, aki valós problémákat vet fel Magyarországon. Az teljesen más kérdés, hogy ezekre miféle válaszokat ad, hogy miféle esetleg alpári indulatokat szít ezek kapcsán, de a probléma nem úgy néz ki, hogy Magyarországon nincs cigánykérdés, ez, ez nagyjából a szocialista válasz. Nem úgy néz ki, hogy azért van cigánykérdés, mert Magyarországon a pirézeket is gyűlöli ez a szemét többség. Ez a SZDSZ-es, liberális válasz. gyűlöli a pirézeket is, ez meg igaz. Az a szörnyű az egészben, hogy nem a, a, pirézeket, a két tábornak a negatív megállapításai nem, igazak. Nem gyűlöli a pirézeket, volna. hanem ugye a pirézekről szókutatás arról szólt, hogy akarna jön piréz mellé költözni, akarná, hogy a gyereke piréz mellett nem üljön akar, az iskába, nem akar, És nem akar. De nem hát könnyűen normális az, aki egy számára ismeretlen dolog, Mellé akar ülni? Nem, ez, ez nem normális. Tehát ez egy teljesen emberi dolog, hogyha valaki nem ismer valamit, vagy nem ismer valakit, akkor ő nem szeretne azzal feltétlenül együtt lenni. Szerintem egy egész a személyiség, aki azt mondja, hogy persze nem ismerem, annál inkább a keblemre ölelem. Lehet, hogy ez valamilyen szélsőliberális világkép szerint a, a normális ember, de szerintem nem ez a normális ember. És éppen ezért a cigány kérdésre is vonatkoztatva ezt, ha mondjuk valami fogalma van a cigányokról, akkor én úgy gondolom, Gondolom, hogy jobb esélye van, nem, nem garancia, de jobb esélye van, hogy a dologgal lesz valami értelmes végeredmény. És itt nem arra gondolok, amikor a cigányok ismeretéről van szó, hogy találkozik a cigányokkal kapcsolatos problémákkal, bár az legalább egy nulladik lépés, hogy ne csak egy pesti értelmiségiként, hanem mondjuk tapasztalattal beszéljünk erről, de azoknak az embereknek, akik vidéken élnek a cigánság mellett, sem biztos, hogy olyan nagyon sok fogalmuk van mondjuk arról, hogy mik a cigánykérdés okai mélyebb tartalmas, a Mert egyszerűen nem, nem így van az ember szocializálva, hogy ez érdekelje, hanem úgy van szállva vagy bocsánat, inkább genetikailag van úgy megalkotva az ember, vagy jött létre evolúciósan, hogy vannak ők, és ők, ők egy másik csoport, és őket nem szeretjük, és innentől kezdve fújjuk ők. És hogyha ráadásul ez egy olyan csoport, aki szociálisan, Lemaradt, aki ténylegesen mondjuk az adott faluban konkrétan kárt okozott az X-nek, vagy megfenyegette az Y-t, nyilvánvaló, hogy ezt persze mindig egyének csinálják, és elmondhatják liberálisok, hogy ezt nem egy csoport csinálja, de mi a megélése erről az ott lakó embernek az, hogy vele a cigányok, vagy a fiával a cigányok csinálták ezt, meg azt, meg amast. És egyébként ez természetesen fordítva is így van, társadalom csinál valamit, és ezt persze egyébként nem is kérik ki maguknak a jogvédők csak a fordítottját. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy a cigányokkal ezt csináljuk, milyen szemetek vagyunk, azt simán, vagy a pirézekkel ezt csináljuk, milyen szemetek vagyunk, azt simán kimondja egy liberális. Szerintem ez csak álliberalizmus akkor innentől kezdve. hogy e, a cigányok csinálták, most vagy vagy, nyilván megvan, hogy kinek melyik a szimpatikusabb. Na, szóval azt akarom az egészből tulajdonképpen kihozni, hogy a jobbik volt az, aki megfogalmazott ezzel kapcsolatos problémákat, és most talán elérkeztünk egy olyan állapotba, hogy most végre a közbeszédben már nem tabu sajnos. Azért nem tabu ez a téma, mert már nem tabu több sem kimondani. Tehát, hogy nem egy, nem egy ilyen áldott... hogy az, hogy nem tabu, az nem sajnos. A sajnos igen. az, hogy, hogy, hogy hogyan hogy történt hogyan ez meg. Igen, ezt. így értettem a sajnost. Tehát, <coughs> nagyjából ez olyan, mint hogy, hogy hát egy kicsit szélsőséges például, hogy, hogy sajnos nagyon sokáig nem volt szexuális élményem, aztán megerőszakoltak. Tehát, hogy hogy, hogy igazából az jó dolog, hogy lettek szexuális élményeim, az kicsit fájdalmas, hogy, hogy ez, ez az erőszakkal kötődik össze. Márpedig a jobbiknál nagyon erősen az erőszakhoz kötődik. És akkor kezdjünk egy kicsit konkrétabban belemenni, szerintem abba, hogy milyen megoldások vannak. Nem, először is arról beszélünk, okay. hogy miért rossz a szegregáció. Jó, beszéltünk erről is végül is, de hát, É, utána, hogy mi, mi, mi, miért? Miért, miért rossz a szegregáció? Okay, automatikusan az, rossz A szegregáció és az iskolai szegregáció azért rossz, vagy az, akkor azért rossz, mert az oktatásnak van egy olyan hihetetlen fontos küldetése, amit például a jelenlegi kormány is 100%-osan elfelejt, hogy a társadalmi mobilitásnak a leges legfontosabb csatornája. Tehát konkrétan az a tény, hogy egy, egy szorgalmas gyerekből, és még nem is azt kell azt mondom, hogy nagyon tehetséges, de egy szorgalmas gyerekből, lehet tulajdonképpen akármi, függetlenül az ő társadalmi státuszától, az nagyon nagy közjót okoz, több szempontból is. Egyrészt azért, mert ha ebből a gyerekből, most nem cigán gyerekekről beszélünk, hanem bármilyen gyerekről, aki tehetséges vagy szolgál, átlagos, ha be lehet belőle nagyjából akármi, most nem a szélsőségeket figyelem, mert Jussain Boltot nem fogja 100 méteres ségfutásból legyőzni, de mondjuk lehet egy irodai egy dolgozó, még az apja, mit tudom én, Kubikus volt. Nem is a kubikus, munkanéküli volt Jó. mondjuk, inkább talán az találóbb, mert, mert, mert az abból mindenképp előrelépés, még egy irodai dolgozó is. E, akkor egyrészt az az ember hasznot fog hajtani a társadalomnak, nem eltartani kell, hanem berak a közösbe. Másrészt, e, ha, ha elhiszik az emberek, hogy ez egy lehetséges út, akkor mindenki inkább fog a tanulás felé fordulni, Stb., stb. stb. stb. Én most ezt nem részletezem. Ha viszont van a szegregáció, hogy? akkor a szegénység a maga szellemi lelki nyomorával együtt, mert a szegénységnek a lényege nem csak az, hogy nincs plazma tévém, Persze. hanem az, hogy <hug> öröklöm, Sem -semmihez nincs hozzáférés. öröklöm a tanult tehetetlenséget, <hug110> és... és Tulajdonképpen zsigerileg ki se akarok kerülni abból a szarállapotból. És esélyed sincs. Esélyed, ezzel a Tehát se szubjektív, se objektív tényezők nincsenek, hogy abból kikerüljek. Ezt adom át generációról generációra. Sokan vagyunk. Kurva sokan. És egy idő után ez nyílt konfrontációhoz vezet. Ez... Kettólázadásokhoz. Először is kibaszott nagy bűnözéshez. Kibaszott nagy bűnözéshez majd pedig gettólázadásokhoz, és egy ilyen hát csendes, hogy félsz, tehát ehhez -e vezet. Önmagában a társadalmi mobilitás megszűnése is már hatalmas veszültségekethez vez vezet, egy modern társadalomban, amikor az emberek azt nem tudják eltűrni, hogy fölötte uralkodó osztályok vannak. De amikor gyakorlatilag és most ne értsétek félre a, a látszólag jobbikos megfogalmazást, amikor tenyészeteket hozunk létre a bűnre egy cigányiskolában, mintha csak szándékosan az lenne a célunk, hogy minél rosszabb legyen az ott lévőknek, és ezáltal a többségi társadalomnak, akkor alapvetően saját magunkat fertőzzük meg. Mert az persze igaz, hogy a legszenvedő alanya ennek a cigánygyerek. Ez teljesen egyértelmű. De ez senkit nem fog önmagában megmozdítani, vagy vagy ne legyünk igazságtanok az emberek 10%-át mozdítja meg. Egy. 1%-át mozdítja meg. A kérdés az, hogy mi van a többségi társadalomban. Lehet-e egyáltalán egy olyan, egy olyan talomban élni, ahol az embereknek egyébként egyre nagyobb része, hiszen egyre több a cigánygyerek, egy, egy bezárt... És egyre és öregebb a úgynevezett többségi társadalom. És, azon, az, és egyre Mária, inkább... Bocs, igen, igen, igen. 2050-re, ha ezek a trendek így folytatódnak, 2050-re Magyarországon 60% lesz a 60 év fölötti ember. És a maradék Tudjátok, a cigán... maradék, hogy ez mit jelent? A maradékok pedig a cigánygyerekek. Tudjátok, lesznek. hogy ez mit jelent? Tehát 40% cigánygyerek, 60% vén ember. E így fog kinézni a társadalom. Cigánygyerek. És, és gyakorlatilag a nyug, nyugdia, a... A, lesznek, a, lesznek a nyugdíjasok, és akik őket kifosztják. Körülbelül, körülbelül ez a társadalom kép van, hogy megyünk. Én szerintem nagyon fontos lenne érvelni úgy, hogy, hogy persze kell az emberek jó érzésére is hatni, de kell az emberek józan eszére is hatni, és nem lehet a jogi bunkosbottal fenyegetni, meg hogy te biztos azért akarod, hogy szegregáld a Meg az Európai Unióba így, meg ez nem európai, meg nyilván ezzel ma már nem lehet. Így van. Nem na lehet, most a, lehet, az az pont sük, ide kapcsolódik, doba. amit szerettem volna mondani, hogy én egy pártról tudok, akinek erre van elég komoly programja, az a jobbik és úgy tudom, hogy a Jobbik programja nagyjából úgy néz ki. Te, mennyit fizetnek neked ezért, hogy idejezz be az meg a zsidó negyed kellős közepébe, és akkor itt a propagandát lenyomod. Figyelj, osztozzunk már az a lóvét. Rubelk, mennyi kell Rubelkbe? Az jó, jó, jó lesz a rubel. Inkább no your, kis higany. No, jó, renemé. Tehát a Jobbiknak van egyedül programja. A Jobbik azt mondja, hogy a cigány gyerekeket el kell venni a szület. Ez egyébként egy nagyon fejlett gondolat, mert a jobbik ezek szerint nem faj alapon rasszista, hanem csak kulturálisan, mert azt mondja, hogy ha ezeket a cigánygyerekeket berakjuk bent iskolákba, akkor rendes embert lehet belőlük nevelni. Egyébként zárójel, jobbikost is lehet belőlük nevelni? Ezt csak úgy viccesen kérdezem meg. E, nagyon vicces volt. Hát? E, és az az igazság, hogy nagyon sok emberben, amikor találkoznak akár a szegénységgel, akár jó indulatból fölbúzok, hogy de jól mondják. Hogy tényleg, hát nézd meg, az anyja azt se tanítja meg neki, hogy hogyan kell kezet mosni, vagy nem adnak neki enni, és elisszák a, a szociális segét is. Hát a legjobb, amit tehetünk ezzel a gyerekkel, hogyha elveszszük a szüleitől, és, és jó körülmények között, szépen fehér falak között, ö, ott lesz a falon a nagy Magyarország térkép, és rendes magyar embert nevelünk ezekből a cigány gyerekekből. Nem tudom, most ez a Jobbiknak a hivatalos politikája ez-e, ez de erről hallottam legutoljára. Na most, szerint... Egyébként nem, nem, hogy mondjam, te tesz, hogy elszedni őket a szüleiktől és átnevelni, ez először Mária Terézia alatt jelent meg. Mária volt de ők csak ne a nemességgel... Napja. A magyar nemességgel, nem? Nem, a cigánya. A, ci a de, de, de, de, Így van, így van, ezt kevesen tudják, így van. Akkor voltak először ilyen, hát 18. század derekán ilyen problémák Magyarországon. Volt egyébként egy ilyen emberevési peris, valahol Nógrád megyébe, hogy a cigányokat embertettek, vagy de mindegy, de hogy, de, hogy, de hogy ilyen, vagy csak rájuk fogták. Most tök mindegy, tehát volt valami társadalmi probléma ebből az egészből. És, és akkor jelent meg ez a... És szerte Európában megjelentek az első cigányellenes ellenes intézkedések. A, a, néhol egészen brutális, tehát Poroszországban de, például... De hát ez nem cigány ellenes, ez a cigányokért van Poroszországban például... Nem érted a jobb Azt hiszem, hogy első Frigyes Vilmos, Nagy Figyesnak az apja, az kiadott egy olyan rendeletet, hogy minden 18 éven felüli cigányt le kell lőni. Tehát péld például, Jó, ez mondjuk angliába, mindokon, angliába jöttek az első törvények, tehát hogy na nagyon nagyon durva dolgok történtek, erről keveset tudunk. Ja, és, hogy tudnak, el, hát és, és magyarországon a felvilágosult abszolutizmusnak a, a, a, a, a hogy is mondjam, szellemiségében is Mária Terézia ö, hozott olyan rendeleteket vagy adott ki valamiféle hogy ilyen, ilyen, csináltak valami programot, hogy elvenni a szüleiktől, és akkor ilyen bentlakásos, tehát na, nagyjából a Jobbik programja az egy ilyen 18. századi Egyébként azt kell, ezt elgondolás. Egyébként ez csak egy apró történelmi kitérő, hogy ez akkor egy modern gondolat volt. Akkor ez egy modern gondolat Most pedig egy nagyon barbár gondolat, és szerintem tök fontos lenne, hogy sokan érveljenek ezzel a gondolatán, nem azzal, hogy ez embertelen, hogy ez ellentétes az európai, civilizációval, de ezek mind persze igazak, meg hogy nyilván be lehet ezt ügyesen mutatni úgy, hogy mondjuk egy személyes történeten keresztül. Már ö... ez az európázás, ez azért vicces, mert szerintem Adolf Hitler is tipikus európai volt. Há, hogy hát, ezt, most, ezt, ezt érted? Ez, ez, ez nem, ez nem európai hát módon, ez Hát mély Hitler az izé volt. Hát ezért, ő, afrikaiaknak, afrikai, vagy ezért afrikaiaknak való szóval. módszer, nem? Igen, ez afrikai. Ez az afrikaiaknak való módszer. való módszer, ez nekünk nem tetszik, nekünk mi európai módszereket követünk. E, szóval visszatérve, e, szerintem fontos lenne az ellenérvelni, hogy ez miért lenne nekünk, a többségi társadalomnak, tehát a cigányok. szerintem a cigányoknak elég világos, hogy miért lenne rossz, bár a jobbik, az jó lenne, de most ezt tegyük félre egy pillanatra. E, és egyébként a Jobbik szerintem egyáltalán nem gondolja ezt, csak ez egy populista szólam, de most ebben még végképp nem menjünk bele, de hogy fontos lenne azt megérteni, hogy ez miért lenne rossz nekünk. Elmesélem egy picit ide kapcsolódó élményemet. Nem olyan rég voltam egy búcsú, ahol ugye mindenféle vicces történetek merülnek föl, és olyan társaságban voltam, hogy nem nagyon ismertem senkit, csak a vőlegényt. És volt ott néhány srác, akik budapesti értelműségiek voltak, na de úgy, hogy vidékről származó műszaki egyetemre járt fiatalok, akik most már Budapesten élnek. És elmesélték azt a sztorit, hogy az egyik őjüket úgy olálajos, és a többiek, amikor a kolázba ki volt írva, hogy kivel lesznek egy szobába, akkor megrémültek, mesélték kacagva a legénybúcsún, hogy hát egy basszus, egy cigányra rakták őket egy szobába. Hát így mondta is, hogy nyugtatták egymást, hogy hát az egyetemen tuti nincsenek cigányok. És akkor ezzel így megnyugodtak, hogy Ja, tényleg, és akkor kiderült, hogy a, a Lajos egyébként nem cigány. nem mondtam, hogy egyébként ránézésre, mintha az lenne, de, de inkább azt mondtam, hogy, hogy, hogy én is annak tűnhetek, meg ebbféle ilyen vicces próbálkozási voltak a dolog elfolytására, bár egyáltalán nem voltam sikeres benne. Na most, aki egy vidéki kisvárosban mondjuk találkozik azzal, hogy hogyan élnek a a városka vagy a falu végén a cigányok, és ez így volt már 1980-ban is, arra emlékszem, az annak föl nem merül az agyában, hogy egy, egy olyan állapotú, egy higiéniás körülmények között, egy olyan módon viselkedő ember egy egyetemre eljön. Mert ő az egyetemet nagyra tartja, és tudja, hogy aki ott a cigány soron él, az meg milyen. Az már más kérdés, hogy ezek az emberek felnőttek, és most már esetleg leesett volna nekik a tantusz. Egyébként nem esett le nekik a tantusz, és biztos kiváló jobbik szavazókká tudnak ezzel a, a szkillel válni. De én azt mondom, hogy érvelni kéne nekik, nekik is, hogyha rühelik is azt a cigányt, aki ott van a falu végén. Milyen rossz lesz nekik, hogyha. Hogyha egy olyan kerítést építünk, amiben bezárjuk a cigányokat, csak végül mi leszünk kevesebben, és a cigányok lesznek körülöttünk. Tehát, ha ő fél a cigány, eh, akkor sem érdekelt abban, hogy az egész országból egy olyan cigánygettót hozzon létre, amiben a cigányok jóval többen vannak, mint mi, és jóval eh, elszántabbak mondjuk. Persze, van, aki erre úgy válaszol, hogy még elszántabb lesz, és fegyverkezik, eh, és, és, és fegyveres jelű harcot sem tart elképzelhetetlen. Na ők viszont tényleg megint csak egy körülbelül, szóval tőlük még talán nem kell óvni a de nem hangzanak el értelmes érvek, ami elhangzik, hogy Brüsszelben majd ezért minket megbüntetnek, lámmár szlovákokat és cseheket is megbüntették, vagy románokat, nem tudom. Olyan érvek hangzanak el, hogy, hogy ilyet nem szabad csinálni. Ilyen, ilyen osztályfőnöki óras stílusban nyomatják a, a jogvédők a, a történetet. Ez, ez pedig tragédia, mert amíg nincs olyan ember, aki értelmesen tud erről beszélni, addig bizony csak a Jobbiknak a programja van. Ha gondolod, esetleg rátérnék egy picit ebből a szempontból a konkrét ügyre, erre a bizonyos nyíregyházi, huszártelepi iskola ügyre. Jó, mindjárt, de de, de csak, éreztem, hogy még nem szeretnéd. Csak. Nem, nem, de, de csak hogy mondjam, csak aztán majd legyen az egésznek valami konklúziói, egyáltalán fai vagy szociális ellentét van a Magyarországon, mert ez az érdekes. Tehát önmagában az iskolai szegregáció egy kibaszott fontos téma, de azért ennek van egy hogy mondjam, szélesebb valamit. Tehát itt a többségnek szerintem nincs gyerekkel, mert tizenévesek, hogy itt Akkor nem lennének itt. És uh, akkor nem lennének itt, így van, otthon lennének a gyerekkel. És uh, <coughs> ez az egyik. Azt akartam mondani, hogy én 70-es években jártam ártalános hát, iskolában. csak meg tudjuk. És uh, két cigányosztálytársam volt, a három bocsánat, volt egy srác, meg két lány. A... Két lány, azok ilyen, hát ilyen népviseletes olácihányok voltak, és, és ők, ők nagyon elkülönül, tehát a hátsó padba ültek. Külön. Nagyon külön. És érdekes volt, hogy tehát nem, nem, nem basztatta őket senki, egy srác... Ö, ö, Szemétkedett az egyikkel, hogy cigány, cigány, de az a srác az, az, az egy nagyon szegény családból származó, abszolút egy periférikos, osztályismétlő, csóró, anyja meghalt izé. Ő, ő, ő, szóval, kurva érdekes, tehát így kicsibe az, amit a gyarmatokról olvas az ember, hogy, hogy, hogy ez a white trash, ez a, ez, a, ez a szegény fehérek, azok voltak ott a leggecibbek, meg mit tudom én. Tehát, hát hogy... Nyilván vele is gecik voltak, ja, ja, ja. és ő, ő, őt, őt sem igazán segítették az osztályban való integrációkba. És kis a ez a srác is, kis, és, kis bukott ez a srác is. És aztán nem tudott csinálni, nyilván mindenki lefelé. És abban a, abban a ö, időszakban volt egy magyar film, az volt a címe A hátsó padban. És akkor onnan úgy tudtam, gyerekként láttam, ez egy gyerekfilm volt, egy cigány kislányról, aki nem tudott bemenni órára, mert otthon, tehát bemutatták, hogy otthon milyen körülményei voltak. Kurva vicces volt, mert igazából nem cigány de itt lát csak a kislány volt cigány. És akkor, ö, és, és ugye ez volt a címe, hogy a hátsó padban. És akkor ott rájöttem, hogy akkor nagyon sok ilyen osztály lehetett, mint az enyém, ahol a hátsó ülnek, érted? Ahol a hátsó ülnek. Na mindegy, ez, ez volt nekem a személyes élményem. A másik érdekes személyes élményem, az mindegy, azt már máskor elmondtam más kontextusban, hogy nekem ez a romázás, tehát, hogy a roma a komilfó. Jó, hát ez a, már elmúlt, a, a, ez a roma már el, ez De, de ez hogy sokáig elmúlt. ez, hogy, hogy romázni kell, tehát a cigány az a a rasszista, kvázi rasszista megjelvős, a, a roma meg a, a politikailag korrekt, ez nekem kibaszott fura volt, mert az én falumban pont fordítva volt, olyan, mint amikor, mit tudom -e, a zsidókra azt mondják, hogy bipsi, biboldó, <gül> románokra nyústyú, meg oláh meg... Mi ez a nyústyú? De, soha nem hallottam. Hát az én időmben ez szőrös talpú nyústyú, nem tudta, ez ez ez ezek a románok. Na mindegy. És akkor a, a, a, a, a, a tehát hogy, hogy, hogy, és a roma, a roma csávó, na az volt a, a megbélyegző. És aztán jött a rendszerváltás, és egyszerűen ez lett a hivatalos. És olyan, olyan nekem ez ilyen kibaszott furcsa volt, érted? Kibaszott furcsa. Ez absz abszolút érthető a történet. Visszatér egy picit az iskolai dolgokra. Amikor az iskolai szegregációról beszélünk, szerintem nem lehet megint pedagógusok szerepe mellett elmenni. Mennyire nem kapták meg a? Mi való... volt ez a Huszár utca? Mi Húszártelep, mindjárt elmondom húszártelepet, csak, csak visszatérve a tesztoridra, hogy szerintem mennyire nem kapták meg a nem cigány, meg a cigány leszakadó gyerekekkel kapcsolatban a pedagógusok, és nem biztos, hogy most megkapják azt az információt, hogy mit kell velük kezdeni. És én visszagondolok az általános iskolás éveimre, akkor volt egy-két nagyon modern és nagyon-nagyon inkább egy, mint kettő tanár, aki nagyon nagy energiákat fektetett az egész pedagógiába, és akkor ő foglalkozott valamit a kérdéssel nagyon okosan és művelten. Meg volt még egy, egy öreg tanár, aki nagyon-nagyon jó pedagógiai érzékkel bírt, és akkor volt a leszakadó gyerek, ő éppen talán nem volt cigány, bár ugye vicces, hogy ez ennyire egyértelműnek nem mondható azért mindig. És ő, ő mondjuk ének tanár volt a tanár, és, és mindig ő vitte a a hangszerét, amivel, eh, amivel nekünk zenélt, és akkor volt a gyereknek egy feladata, addig se rossz alkodott, stb. stb bevonta a közösségbe. Olyan szép, kis egyszerű módon megoldott a jó pedagógus módjára, és az összes többi De pedagógus... De mit csinált konkrétan? Mit csinált? Hogy csinálta? Hát azt mondta, hogy a te dolgod mostantól minden órára hozd ide a hegedűmmel. És akkor e ennyi? ennyi? Ennyi, és akkor születben nem rosszalkodott, volt neki egy a hasznosnak érezte magát, és hogyha végighallgatsz ma egy tanfolyamot vagy egy továbbképzés pedagógusoknak arról, hogy hogyan kell kezelni azt, hogyha valaki kiszakad a közösségből, és ennek nem feltétlenül csak azzal az oka, hogy cigány, hanem jó néhány egyéb oka, hogy meghalt az apukája éppen, és akkor összetörik, vagy mit tudom én, tehát hogy... Lehet... A, egyébként van egy ilyen is, hogy pigmanian effektus, tudjátok mi az? Tudja igen, valaki? Igen, de ez nem erre volt példa. Oké, tudom, hogy nem erre volt példa. Ez, ez az, amikor, amikor, hogy lehet ezt jól megfogalmazni? Már eleve úgy állsz valakihez... Hogy meg kell menteni. Hát vagy bárhol, ki, ki kell hozni a helyzetből. Nem, tehát akárhogy állsz valakihez, tök mindegy, hogy, mint tudom én mondjuk, hogy meg kell menteni, vagy megbélyegzően, vagy bár, ő automatikusan úgy fog viselkedni. Igen, igen, igen. Ez a pigmania effektus. És ez az egyik legnagyobb pedagógusi hiba. Én rendszeresen elkövetem, de én szándékosan, tudatosan, direkt élvezetből és szadizmusból hát felmentést nyerek, mert nem ostobaságból. A, a, a másik, hogy, hogy... Jó, de amikor a olyan, te, te, tenni, ez kicsit olyan, mint megint a liberálisok esete, hogy letagadjuk a problémát, tehát letagadjuk, hogy van az osztályban egy... Egy leszakadó gyerek és én nem akarok vele másként foglalkozni, mert az a én megbélyegzem. Az tök mindegy, hogy egyébként már, már teljesen hatszor megbukott, már az összes gyerek csúfolja, meg hülyének nézi, meg stb. De én véletlenül se akarom vele külön foglalkozni, mert attól még, még esetleg esetlegű rá. Jó, hát azért, világos, világos, világos, meg, megvan a Dupla csavar is ebben az egészben. Figyelj, ott hibázik, amit mondasz ezzel a hegedőhordozócsávó, hogy, hogy egyénekről van szó. Na már most. Az osztályban van mondjuk, nevezzük hátrányos helyzetűnek. Tehát van egy 30 fős osztály, és abból mondjuk 10 hát, Igen. Az, az már egy geng egy banda. Ott már nincs az, hogy na fiam, neked az a dolgot, hogy hozod a hegedűmet. Neked meg az a dolgot, hogy a vonót hozod. Szerintem te nem lennél jó de általános iskolai kottát, tanár. Hát kurva, hát miért nem vagyok általános iskolás? De tanár. egy jó általános iskolai de tanár számára ez, ez, ezek me, ez megoldható helyzetek. Ráadásul kap hozzá segítséget, hogy milyen minták vannak. Kompletten le lehet úgy bonyolítani egy, egy egész alsó tagozatot, hogy másból sem állnak az órák, csak abból, hogy mindenkinek vannak valamilyen szerepei, ö, am, amiben ő ö, ö, ö, megfelelően tud szerepelni, stb. stb. stb. Tehát ö, nem. voltam -e Magyarországon, volt -e Magyarországon? Nem, először is volt -e a világon olyan ö, hely, ahol tömegében ö, sikeres volt a a antiszegregációs ö, ö, oktatás. Hát talán az amerikai egyesült államokon... Úgy tudom, ott azért be van az gettósodva, ahonnan élete végig nem tör ki, mint a Bronxból, vagy a faszon tudja honnan, hogy... Jó, az, az aki, amerikai nagyos, Latin, am, vagy egy, egy nagyon speciális társadalom. Ők, ők ugye, és összetett egy És le is menjünk bele a de ami, ami amerikára elmondható, hogy vannak utak kifelé, az még nem azt jelenti, hogy mindenki ki is, is Igen, világos. Tehát, hogy van-e -e, van sikersztori, amit át lehet venni. Pontosabban ad adaptálni. Mond, Obama, a közösség, mondja, hogy hogy Obama, Obama de hát éppen Obama éppen afrikai, mondjuk. Tehát ő, ő nem egyesült államok beli néger. Na, tehát, hogy... Bevándorló gyerek, nem rabszolgák voltak az De akkor is a, a, leg, a legfelsőbb bíróság és azt hiszem, vagy a legfelsőbb igyészségben fekete. De. Volt fekete volt, volt, volt fekete külügyminiszter, vagy katonai vezető, stb. stb. Tehát Amerikában létezik felé, amire hogyha valaki rákíván lépni, akkor van esélye. Tehát van, van remény. Oké. Okay. Ez az első pont. Nem azt mondom, második, Világos, világos, világos. Nem, nem csodagyógyszer, hanem van példa. rendben van. A másik. Ezt a példát lehet-e adaptálni? Szerintem. Mert egy az egybe, ugye az, az a baj, Magyar, Magyarország az mindig egy ilyen provincia volt. Tehát egy, a félperifériás országokra jellemző ez az öngyarmatosító attitűd. Az öngyarmatosító attitűdnek két alapvető fajtája van. Az egyik az, hogy szolgai módon automatikusan átvenni, és leutánozni ami, ami ami általában mindig fiaskó tehát ez mindig beszarása vége Szerintem a... ráadásul megerősíti a reakciót, az öngyarmatosítás másik típusát, ami meg ez a, ne, ez a, ez a rezervátumban bezárkózunk és jurtában, mit tudom én, lovat puhítunk, és izé, <gül> ősmagyarok ős ős vagyunk, és Sámán-Dobon Szóval Sz Sz Sz ez az, izé, értitek? Tehát hogy az, egyik, az egyik az, hogy mindenben nyugat, és abszolút, és felejtsük el, és átveszük, és leutánozzuk, kibaszott nagy fasság, 300 éve próbálják ezt Magyarországon csinálni, 300 éve próbálják Magyarországon csinálni, mindig bebukott ez a sztori, hogy átvenni a fejlett centrumtól az intézményt. mert hogy ezzel együtt jár egy etika, egy viseltés, ami meg egy adott történeti evolúciónak a terméke. Tehát, hogy helyi, helyi, hogy mondjam, helyi hagyományok vannak, és a hagyományok alatt gondolkodásmódot, mentalitást, a világhoz való attitűdöt, ezeket értem. Tehát, hogy ezeket, ezeket figyelembe kell venni, amikor egy módszert átveszünk. Tehát igazán Amerika egy jó példa lehet, de Amerika egy olyan ország, ami 300 éves. Érted? Jó, Durván. Jó, hogy a kérdésedre válaszoljuk. 1770, 1870, 1970... Hogy is van ez? Eddig az volt 200, 200, hány éves, mit tudom én? Ha nincs, az 300. Tehát egy fiatal állam, és bevándorlók, az indiánokon kívülött mindenki bevándorló, és, és mindig is, hogy mondjam, ilyen multietnikus, multikulturális volt. Tehát egy szavazaton múlt, hogy nem a német lett, Na, az még milyen faszalett volna. Nem a német lett az Egyesült Államok hivatalos nyelve, mert kurva sok német volt. Kurva sok német, Bándoron. Egy szavazatom múlt, hogy az angol maradt. Na, Hitler ö... egyébként ezzel érvelt, amikor Sz így... Sz Szóval kérdezted, hogy az amerikai modell mennyire vehető át? Szerintem nem, egyáltalán nem. Pontosan azért nem, amit te mondtál. E e e Jobban nem is hiszem, hogy összefoglalhattam volna. Az Amerika amerikait azért említettem, mert viszont arra példa, hogy lehet valamit a kérdéssel kezdeni. Semmiképpen sem kéne szerintem ugyanazt kezdeni. Már csak azért sem, mert a helyzet is radikálisan más. Szerintem a legnagyobb eltérés van Magyarországon. Ugye az elén szétve a falusi helyzetre, mert ugye egészen más. Amerikában ez alapvetően egy városi as probléma volt. És a városokban egész más típusú megoldások működnek, mint egy, egy magyar vidéki iskolában. Gondoljatok csak arra hogy egy olyan településen, ahol mondjuk 80% cigány, a maradék 20%-nak kevés a gyerek, és azt elviszi másik településre, majd létrejön egy 100%-ig cigány iskola, ezt mennyire lehet szegregált iskolának nevezni? Mert egy, egy jogvédő egyébként annak nevezi, a konkrét példára rákérdeztél a Huszártelepi telepi sztori. Na a, mi az halljuk? Anya... tudod ez itt az apu azért tiszik, mert és sírsz, hogy ha, legyen bulvár a... elem benne, valami szóval pici. Úgy volt az a dolog, hogy, hogy a és Robi a hajduval pereskedett, de közben az történt nyíregyházán. <gül> Na, uh, ez, hogy, már valami, igen, volt, ez már valami Volt a, volt a huszártelep, telep, ami egy, egy gettó, egy, egy iskola amit megszüntettek azért, mert ez egy szegregátum, vagy egy szegregált iskola volt, és egyébként rögtön itt jön a kérdésed, egy korábbi kérdésedre a válasz, hogy a település azon része az, az iskolától függetlenül volt szegregált, tehát ott az iskolától függetlenül cigányok éltek, gyakorlatilag kizárólag, de az iskola nem adta meg azt a társadalmi mobilitást, hogy, hogy mondjuk keveredve a, szomszéd, a város szomszéd részének nem cigán gyerekeivel, majd jobban ki tudnak onnan jönni azok a cigán gyerekek, akiknek egyáltalán erre volt valaha is esélyük. Megszüntették. Később a görög-katolikus egyház beindította újra ezt az iskolát, és egy olyan formában működik most, hogy a telepen élő gyerekeknek a kétharmada nem oda jár, hanem bejár a város egyéb iskoláiba. A, az egy harmada pedig oda jár ebbe az iskolába. Na most a, egy jogvédőszervezet az pert indított, egy közérdekű pert ez ügyben, hogy ezt az iskolát föl kell ebben a formában számolni, hiszen egy szegregált iskola, mert csak cigányok járnak oda. És, és meg kell szüntetni, hogy ezek a cigány gyerekek, gyerekekkel együtt járhassanak. Én azért gondoltam, hogy ez egy jó példa, mert ez is egy állatorvosi ló. Tehát nagyon sok mindent mutat a történetből. Először is, és most nem feltétlenül fontosság, fontossági sorrendben mondom, az egyház az, és nem valamilyen állami szervezet, aki úgy gondolja ebben az esetben, hogy ezen a területen kéne valamit csinálni. Hát az egyik egyház. Na mindegy, egy egyház. Igen, ez esetben egy egyháza az. Figyelj, az egyház, az a római katolikus. Nekem az egyház az az egyedül üdvözítő római katolikus. De azt tudod, hogy a katolikus csak meg van engedve, hogy egy picit más... Kicsit eretnek lehetnek, de a fogadják. elfogadják. Na most... A görög katolikus egyház részről elmondták, hogy ők feltétlenül itt a telepen szerették volna ezt az iskát megnyitni, mert nekik nagyon fontos céljuk a, mondjuk így csúnya szóval, a térítés ezen a területen, tehát a pasztorizáció, és nem pedig ez nem a 72 fokra való forralást jelenti. Pasztorizáció. Igen, nem a pasztorizáció. Nem a pasztorizáció, hanem pasztorizáció. Így van. Nagyszerű szója. És, és volt. ezt a legjobban úgy lehet megtenni, hogyha a szülőket is bevonva helybe járnak a gyerekek iskolába. Most függetlenül a történettől, az, hogyha egy gyerek helyben jár iskolába, az valóban sokkal inkább lehetővé teszi, hogy a szüleit bevonják mondjuk az iskolába. És ha nekik céljuk, hogy nem pusztán a gyerekeket hozzák ki ebből a helyzetből, vagy változtassanak valamin, hanem mondjuk a szülőkön is, akkor nagyon indokoltnak tűnik, hogy ez helyben történjen, nem pedig elonnan. Másik oldalról kétharmada... De ez a helyben járás nem helyben járás. Így van. Másrészt hát, a gyerekek, a gyerekek őket kétharmada, őket. és senki sem kénz, sincs arra kényszerítve, hogy, hogy ebbe az iskolába járjon. Sőt, előtte nem is volt lehetősége helyben iskolába járni. Tehát ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor egy kistelepülésen nincs iskola, vagy van egy teljesen cigány iskola. Na most azok a jogvédők, akik követelték ennek a megszüntetését, azt követelték, hogy ezeket a gyerekeket vigyék be a városi, benti iskolákba. Ami egy kis és szürreális dolog, ugyanis akár azt is követelhették volna, hogy a városi gyerekeket hozzák ki, Ebbe az iskolába. Mert ha a területen a szülők egy adott helyre kívánják járatni a gyereküket, nem gondolom, hogy az bármilyen szempontból erőrelépés jelent, hogyha ezt ellehetetlenítik nekik. Ha pedig ők mindennél fontosabbnak tartják a szegregációt, akkor erre szerintem a megoldás csakis az, hogyha kényszeríthetjük a cigány gyerekeket arra, hogy bejárjanak a városba, kényszeríthetnénk a fehér gyerekeket is, hogy kijárjanak a városból. Ez ugye nem jutott eszébe soha egy jogvédőnek sem még. A dologban az a szomorú, hogy gyakorlatilag nem éreztem azt soha egy a a cikkek, beszélgetések satói kapcsán, hogy bármilyen jogvédő az a tény érdekelne, érdekelne egyáltalán, hogy mondjuk a cigány gyerekek szülei mit szeretnének ebbe a témába. Márpedig megváltani valakit akaratán kívül nem lehet. Tehát ha mélyen hisz is a, a szegregáció káros mi voltában, akkor is neki meggyőző érvekkel mondjuk a szülőket arra lehet, hogy rá kéne venni, hogy ne oda járjanak. Esetleg indítania kéne valamilyen buszjáratot, ami a pereskedés költségi terhére, vagy nyomás gyakorolva az önkormányzatra indítson egy buszjáratot, hogy a gyerekek bejárhassanak, ha akarnak. Na most mi ezek után a gyerekek egyharmada, ha nem akar bejárni, akkor nagyon jó kérdés, hogy, hogy mivel teszünk jobbat, ha ezt az iskolát felszámoljuk, vagy sem. A magyar bíróság, a Kúria úgy döntött, hogy mivel ezek felekezeti alapon választották ezt az iskolát, ezek a gyerekek, ezért jóuk van továbbra is odajárni, mert ez nem egy szegregált iskola, hanem egy egyházi iskola, ahova ők szeretnének felekezeti alapon járni. Ebből meg az az abszurdum keletkezett, hogy a magyar sajtó komplet módon úgy tálalta a kuria döntését, jó, bocsánat, nem igaz, mert barikádot nem olvastam, hogy lebuktam, se vagyok annyira jó. Senki nem Köszönöm. ismeri, a kurucinfot mindenki olvassa, a barikádot nem, mert azt meg kell venni pénzért. a kurucinfot soha nem olvastam még, viszont a barikádot sem olvastam még soha. Ennek nem minden kettő tudom, mi van. És minden sajtótermék liberális kicsit is baloldali úgy hozta öntést, hogy az egyháznak joga van szegregálni, az államnak nincs. De az egyháznak igen. Ami egy teljesen szürreális interpretáció ennek a konkrét helyzetnek, és a végtelen meg nem értése annak, hogy egyáltalán mi történik itt. És én hallgattam, ahogy beszéltem. Már egyébként ennek a görög-katolikus akciónak nincs ilyen romantikus missziós, hogy ők a cigánygyerekeket vették, mint az indiánoknak a jezsuiták Persze. az őserdőbe csinálták. Persze izé, csak tudod, mit is Iskolát érzel? meg okay. a értelek. Értelek, értelek, csak az a, az a különbség, hogy azok a görög-katolikus papok, vagy az ő alkalmazottaiként dolgozott tanárok, azok tényleg minden nap oda mennek a huszárfőpről, és tényleg ott konkrétan foglalkoznak a gyerekekkel, míg a jogvédő az elmegy egy bírósági tárgyalásra, és ott papol erről a kérdésre. Jó, hát világos persze. És ez azért nagyon-nagyon nagyon, a... komoly erkölcsi megalapozottságbeli különbség számra. Lehet arról vitatkozni, és akár meg is lehet győzni az egyházat, hogy ez nem a jövőbe vezető út. Lehet emellett érvelni lehet baromi jó érveket mondani emellett, vagy, vagy Gyurcsány Ferenc írta terül egy kurva jó könyvet, de az a helyzet, hogy ilyen jellegű meggyőző szándék se a, ö, se, senki felé nem történt. Itt egyedül a jognak a bunkos szerű használata történt, és ez azért érdekes, mert nagyon-nagyon tipikus a hozzáállás. Ugye, eleve egy ilyen jogász szemléletű hozzáállás, ami sajnos az országban, és ez nem kiség, a Fidesz-hibája terjed, az, az azt nem érti meg, és konkrét újra is nagyon így, hogy a jog az egy olyan végső fegyver, ami hogyha az emberi jó akarat, jó indulat, tehetség, erkölcs, és mind, mindezek a társadalomnak a, a szabály, önszabályozó mechanizmusai, a társadalomból való kinézés, mondjuk a, a bűnösök kinézése, mind csődöt mond, akkor bevethető, hogy mondjak én nagyon Nézzel fogható példát, egy vállás esetére gondoljatok. Két ember egymásba szeret, összejönnek, mondjuk össze is házasodnak, és utána valami történik, és szétmegy. Ezt a dolgot sokféleképpen lehet rendezni. A, ami, biztosan nem, például. ami biztosan nem fogja ezt a, ezt a helyzetet rendezni, az a jog. A jog legfeljebb a boltának veheti elejét. És egy utolsó megoldás. Mert előbb megpróbálunk beszélgetni egymással, előbb megpróbálunk megállapodni egymással, előbb minden mást előrébb valónak tartanék, mint azt, hogy egy bíróság próbálja meg ezt a helyzetet rendezni. Vagy gondoljatok egy gyerek elhelyezésük már? Nem váltam már. Na, én kétszer. De, de, de szerinted megoldja a bíróság a, a hát válás miatt a... keletkező problémát? Teljesen megoldja. Teljesen. Én. A bíróság, én abszolút mértékben... Hogy mondjam, jó állampolgár vagyok, és messze menőleg bízom a... A jogi okay. és mindenféle intézményi rendszer. Egy, egy modernebb társadalomban a jog kiterjedne mondjuk a szerületére is. És mit szólnátok hozzá, hogy a működő párkapcsolatokban... A modernebb társadalomban a modernebb uralomba terjednek ki, baj. Ányelven emlékeznek. Azt mondták, hogy a... nem lehet kutyusba kúcsúzni. Ne, nem, nem, kut... kut... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Csak a nő bár, lovagolhat, bár Mert az az egyes. Mert úgy értem, a fama, hogy kutyushoz. Kutyával lehet. az a betérzés egy poz, Az kutyapóz, nem? Kutyusbóz. A kutyusról már itt teszem, hogy ott van egy kiskutya is. E, szóval, gondoljatok bele hogy ki ez a szexre is. Biztos működő párkapcsolatokban is vannak a rosszul sikerült esték. Na most ilyenkor milyen jól jönne egy jogi segítség, ahol egy bíróság eldönteni, ki volt az esetért inkább hibás, vagy ki nem, és végül milyen típusú kártérítésre kötelezhető az egyik vagy a másik fél. E, amikor a házasság vagy a gyerekelhelyezés területére téved a bíróság, akkor, akkor szerintem, intim akkor szerintem ezt csinálja, de meg, megmérhetnénk barátságot, vagy éppen ez esetben gyereknevelést, hogy a, visszatérjünk a témánkra. Tehát az az igazság, hogy... És még egy jó példát mondok. Ismeritek azt, amikor általános iskolás gyerekek a jogaikért tiltakoznak szülőkkel, vagy tanárokkal szemben? Nem érzitek szürreálisnak, amikor a jogot kívánják erre használni. A jog az tényleg az utolsó menedék előtt, hogy a fegyvereket elővennénk, de nem tanultuk meg a jogállamnak ezt a részét, és ez az, amire mondtat, hogy hiányzik egy csomó, csomó dolog ahhoz, hogy, hogy leutánozzunk nyugati demokráciákat. Hiányzik mindaz, ami a jog előtt van. A jó akarat, a mondjuk, hogy a cigánykérdésbe belemenjek a önkéntesen végzett társadalmi jellegű munka, amelynek során a hűvös óvodába járó gyerek anyukája, lemen a huszártelepre, és találkozna a problémával élesben. Tehát ez nincs. Magyarországon ennek semmiféle divatja nincs. Az van, hogy ő hajlandó, szociológusnak. más, hol van? Van. Szerintem van. A, a szociális munkás szakmaz valami, Mi? úgy tudom. De nem szociális munkásról beszélek, de hanem szociális... arról, aki nem, akinek nem ez a munkája. De várjál. Ja, hogy akinek nem ez a munkája. Akinek nem ez a Á, a munkája. De ez máshol sincs. Ez nem igaz. E, teljesen véletlenül tudom, a feleségem egy brit dolgozik és tanít. és én Magyarországon értek? Magyarországon. E, és előtt egy kínai sulba tanított Magyarországon. De ja, bazdmeg, vagy... mindjárt mondott, úgyse felejted el, mert a stabil vagy. Én meg szét vagyok kesve. A, a, e, erről a Kínairól jutott eszembe. Még a második feleségem, ugye szociológus volt, csinált egy ilyen felmérés a Német utcai általános iskolába, Az egy ilyen nyolc kerveli cigány iskola volt, és többsége cigány, kevés magyar, és egy kevés kínai. És a, és a kínai gyerekeket szívották a, a cigány gyerekek. De így ezzel, hogy nem tudnak jól magyarul, és ezzel szivatták őket, érted, ilyen... Ilyen nyelvvízé dolgokkal, meg mint szóval, Mi na, van az kis is érdekes? Sárga ferde szemi sorolt fel a 64 vár megyét. Azért még itt nem tartunk. Há de majd, ha Jobbik elviszi ezeket a gyerekeket, megnevelje. Hogy mondja ki azt, hogy Lika van megye például, de az is hozzátartozik, Horvátországban volt. Na, nem tudom, mert vagyok. a harmadik feleségem nem járt de suliba De. a... De. A, de a... És már nem is vagytok olyan öregek, hogy emlékeznétek a Nagy Magyarországra. Na. Én, én, én úgy... szóval de Nem, nem része a 64-nek, mert az egy külön bánság. Na. Hát várjál. Hát soroljuk fel a 64 vármegyére. <gül> de ez nem tartozik. Igen? Kurvára közé tartozik. Közé tartozik. A horvátországi megyék is közétartó. ugye? A torockai pofáját, a aki még a horvátokat is beszámolja. -e? Módrusfiume, Likakruba. A Likakruba van megye az a csizmának az orra. Tehát az a, az a, az a nagyon horvát. Beszámolják a 64-ben a horvát megyéket is. Ez pofátlanság. Mert, mert nekem a nagyapám helyett a nagyapám egy csendőrtiszt volt, és ő ezt nekem gyerekkorom, és, és akkor ezzel viccelődött, hogy, na, Lika kruba van egye, és akkor én is megjegyeztem, teesség, értelmes volt engem felnevelni. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy mondjuk egy brit, brit suliba ennek a típusú magatartásnak nagyon-nagyon komoly, hölülről jövő kezdeményezése és leszivárgása van. Tehát nem igaz az, hogy Magyarországon mondok, mondok egy egyszer dolgot, ha el, nem tudom én... Fejezd már be ezt a kurva De, de, de, érteni fogod. elmész Liverpoolba, vagy nem tudom, egy, egy angol proli területre, akkor nincsen annak különösebb hagyománya, valószínűleg nem ismerem, hogy az ottani proli gyerekek, ott proli jótékonyk adjanak a, a proli angolok, a proli pakisztániak felé, meg, meg itt én, hanem úgy ütik... Nincsenek fai, ütik, egy, ütik egymást, ezt akartam. Ah, de, persze. de Magyarországon... A radnótiba, fazekasba, apácaiba, nem tudom, mik számítanak most Jósulinak, ott sincs. Tehát egy, nincs egy fölülről jövő igény, hogy egyáltalán mondjuk hű, hűvösvölgybe, óvodába gyerekét járató szociológus, aki baromira feláll egy rendezvényen és kioktat téged a cigányokról, az sem megy el sehova, se hajléktalanokat segíteni, se... Mit tudom én. Ha persze, hogy nem, bár volt egy ilyen kör, divatolt egy ideig ez, hogy egy ég a hajléktalanokkal. Tehát annál hát, pontosan életemben nem láttam. Tehát, De nem egy éjszakáról van szó, hanem, hanem amikor... Világos értem, amit mondasz, értem. Tehát Magyarországon értemem. fölülről, tehát Amerikában szoktunk ezen rölni, hogy az ilyen mindenféle sztárok elmennek ilyen, ilyen afrikai helyekre, és akkor ott így, így, így megmutatják magukat, hogy mi milyen jótékonyak vagyunk, meg ilyesmi. És persze ez nevetséges, de mit csinálnak a magyarországi sztárok? É, nem tudom, értitek, hogy mire gondolok. Még el se, kívánják, el, se, igen, el se kívánják játszani, hogy ez őket érdekli. Tehát, hogy még úgyse, úgyse próbálnak tenni. Ja, ja, ja, tehát nincs meg a, a szociális adásnak, a, a, a, a, szolid, a szolidaritásnak az, az a fajta kulturális beágyazottsága, igen. ami tehát, még az Egyesült Államokban is megvan. Igen, Jaj. igen. Vagy ugyanez az a politikusainkra is, hogy, hogy simán mondanak teljesen érzéketlen mondatokat. A Amerikába belebukik valaki abba, hogyha mond egy teljesen érzéketlen mondatot. Vagy egy, vagy egy teljesen rasszista mondat, hogy, mert valószínűleg ennek semmiféle következménye nincsen, mert nincs egy ilyen igény a társadalomba. Ami van, az, az néhány szociológusnak az a fajta okossá, okoskodása, ami szerintem csak arról szól, hogy, ugyanarról szól, mint amikor a gyerekek szivatják a kínaiakat. Arról tanultam, hogy, hogy ebbe faszább vagyok, és majd jól ledorongoznak vele, meg majd jól beperellek vele. Mert én te... már civilizált vagyok te, meg csak egy kelet-európai bunkó vagy. Vagy de. egy görög-keleti Ez az a, a, liberális... a leg, Ami a legelalvultabb a liberális értelmiség az így áll hozzá. Én vagyok a civilizált, a paraszt kelet-európai. Mucsai. Ezt Igen, úgy mondják nem. szépen. És, és az egy pedig végképp a legalja, az a mucsának a mucsája, mert hát azért a felvilágosodás óta már azért, azért végképp rá kellett volna jönnünk, hogy az a egyház az mennyire nem menő. Tehát következésképp, hogyha az egyház csinál egy cigányiskolát, na az már tényleg a legalja, mert ott összegyűlik minden, hogy gyakorlatilag biztos, hogy nácik csinálják ezt az iskolát. Az már más kérdés, hogy konkrétan a tanítónőnék minden nap oda mennek, konkrétan a tanítónőnék azzal a cigánygyerekkel foglalkozik, akinek ő csak a jogait védi, de az életét, az érzelmeit, a valós létezését azt egyáltalán nem, és az nem is érdeklő tulajdonképpen. De figyelj, érintettél itt már Jobbik és egy olyan cuccot, amit én az elején is beharangoztam, hogy kéne róla beszélni. Ha már erről a szörnyű témáról beszélünk... Ö és semmi dancing-ber, meg por, meg, azé, meg könyvelő négy napja. Ha van itt a törzsközönség, akkor, akkor tudja, hogy miről van szó. Ha nincs, akkor meg gondolkozzon rajta, úgyse találja ki. Mert hogy a, a, ez, hogy amikor a jobbik azt mondja, hogy, hogy elvenni, és akkor a szülőktől, és akkor máshogy szocializálni őket, és akkor rendes gyerekek lesznek. Ugye, itt, itt derül ki, hogy nem faj, fai rasszisták, hanem ez egy nem szociális, genetikai. nem genetikai rasszizmusról, kulturális rasszizmusról. Ugye, és az milyen jó. Azt nem mondtam, azt már te gondoltad hozzá. Hát mit tudom én, de azért mégis más, mintha azt mondom. Egy, ja, egy hülyehojrom, képzeljétek el, ez kurva jó volt, már tele volt a töke ezekkel, ilyen jogvédő ézekkel, és akkor egy kibaszott durva izé, a szövegeket ott elkezdett nyomatni, de ilyen ordinári módon. És akkor még az egyik, valaki vitatkozik is vele, hogy Na de hát a cigányok azért, az, kikére majd, a cigányok többsége nem bizé e, tolvaj, vagy nem is a többség, azt hogy egy csomó cigány nem tolvaj, nem bűnöző, nem vérfertőző, erre mondja a haverom. Nekem semmi bajom nincs, hogy tolvaj, meg bűnöző, meg vérfertőző, de akkor mi a baja? Hát, hogy barna a bőrük. hát ez ilyen kész. Hát ez az izé, taglózó az egész társaság. Hát ez ilyen magunk fajta humor de, mindegy. A, tehát, tehát ez a ö, visszatérve a, a, a kérdése egy, egy kicsit ö, komolyabban, tehát hogy ö, szociális <kül> ellentét ez vagy faji ellentét? hát a kérdés nagyon egyszerű, hogy szociális ellentétről beszélünk, ö, aminek van egy nagyon kellemes faji kontexte ami kellemes abban az értelemben, hogy tök jól észre lehet rögtön venni azokat, akik érintettek ebben. A társadalom mindenhol megtesz egy csomót azért, hogy meg észrevegyük a szegényeket. Tehát a gazdagok például picit más ruhákba öltöznek, észrevegyük azt, ha valaki nem gazdag. Vagy hát észrevegyik őt, hogy gazdag más autóval jár, a cseréli a szemüvegét, hogy dizájnos legyen, meg minden apróságra figyel, hogy ő megkülönböztethető legyen. Nyilván nem ez az oka. Most szerencsétlen társadalmak, ahol erre figyelni kell, és szerencsés Magyarország, ahol csak azt kell nézni, hogy barna bőre vagy fehér, milyen egyszerű és nagyon könnyen megoldható feladvány. Ha persze bekavarnak ilyen szegény, fehérek, meg gazdag cigányok, meg ilyen, ilyen nem tudom kicsodák, de az, azt azért kezelni tudjuk, mert alapvetően működik. Nekem el. egyébként néha most a Puzsér szokása szerint lekommunistázna, hit lenne, de hál' Istennek most nincs itt. És kommunista van egy kis vagy? Üzél. Tehát, hogy, hogy, hogy véleményem szerint igenis van osztályjelentét. Osztályharc nincs. Az ások és a bések között. De, de, ne, ne, ne, nem kell. Ez, ez szarhumor volt. Tehát de, van osztályjelentét, és egy csomó minden ezt elfedi. Egyrészt tabu. Ez az egyetlen olyan ellentét szerintem, amiről nem szabad nem ildomos beszélni, mert akkor ö, kommunista vagy, meg üző, barcista, meg kisfaszom. Másrészt meg, meg egy csomó minden... Ennek a köntösében jelenik meg. Így például a Faj jelentétben is, meg egy csomó, csomó, csomó minden másban, Érted? még a, még a jobbik szavazóknál is. Tehát a, a, a gazdagok, meg a sikeresek elleni gyűlölet az mindig ott van, érted? A vesztesek és a szegények részéről. Tehát van osztályjelentét. Ez hát ezt nem csak a kommunisták mondják, hanem még egészen kapitalisták is mondják, csak ők Magyarországon, más. Magyarországon, bocsánat, Magyarországon. tehát a kapitalisták is mondják ezt. Tehát Magyarországon ez le van tagadva hogy szép germanizmussal éljek. Nem, nem, nem germanizmus, egy magyarul lehet ilyet mondani. Le van tagadva, ez az el vagyok utazva, meg se ez germanizmus, és a 19. század vége ott van a magyar Néz, Nézz utána a történetek. Volt egy német, német professzor. Németben nem is így van. De onnan jön maga ez a izé... Nem. De? Nézz utána Fugodjunk. ennek a történetnek, én megtettem. Komoly? Aha. Na és? Hogy ez vagy? egy nyelvi babona, amit mondasz, hogy ez germanizmus volna. Ez volt a magyar nyelv. Még a révai lexikon a, is így írja. A, a, hát a még a révai lexikon is. Ha visszanézel, akkor valamikor az első írott nyelvelmékekben már létezett ez a formula. Nem. De ajánlom Bélának a témába vágó munkáját. De a most, címer. Hát azt meg nem mondom, de a Google. Akkor kamusztál. Te Igen, akkor kamuztam. Nem, tehát ez... ez. Mármint, hogy... És a én találtam ki, elég büszke lennék rá, ha ezt sikeresen megtettem volna. Figyelj, másfajta passzívum volt a régi, majd ez pusú, ez, ez a fajta. Megteszed, hogy utána nézel, vagy megteszem, pedig Oké, okay. te de fogadjunk, fogadjunk egy sörbe. Jövő héten is én leszek itt. Humanizmus. Robi nem? Nem biztos, hogy te leszel itt ezek után. Robi azt mondta nekem, lónak a és ő a főnök itt, nem? Robi a nagy lónak a faszát a főnök, a Robi Fasz Faszt főnő! Azt, azt kérdeztem, hogy te leszel -e a másik az meg, én hoztam ide, aztán kitúr, bazd meg. És ez most dicsőség, vagy szégyen? Szégyen, hát mi más nem, az meg, szégyen. Persze, hogy szégyen. Na, térjük vissza a szegregációt. Egyébként én kíváncsi vagyok a közönség véleményére. Én is most akartam őket megszavaz. Mert az az igazság, hogy ugye itt a Puzsér elszoktatta, ré, régen a közönség mindig beleszólt. Én utáltam. Aztán az utóbbi, már hogy beleszól a közönség. Igen, abszolút. Nem elég, hogy te beleszólsz még a csomó másik ember is. Hát akkor le vagy szarvát, akkor, akkor mondja. Én a közönséget szeretem megkérdezni, de az beleszólnak, az egy teljesen más. Én például azt szerettem volna most megkérdezni a közönségtől, kedves közönség, hogy mondjuk fölvázolnánk itt néhány modellt, ha nem jut eszünk be egy fontos modell, akkor a közönség is mondhat egyet. Vísérnöm kell. Az egy modell értékű fejlemény. Hallom egyébként a Oké. Okay. Reméljük mi is, hogyha vissza magaddal egy rádiós mikrofon. E, megoldást iskolai oktatásra. Az egyik legyen a jobbiknak a megoldása. Kivesszük a gyerekeket a családoktól, elvisszük. Nagyon-nagyon e, jó iskolákat csinálunk, szuper pedagógusokkal, akik a magyarság értékeire, de akár ne legyünk ilyen naposok, akár európai értékekre tanítják a gyerekeket, nagyon jó körülmények között, jó higiéniás körülmények között adnak megik enni, minden nap nagyon sokat tornáznak, csupa jó dolog van, és akkor ott szépen kapnak egy szakmát, bármi, és a legtehetségesebb gyerekek pedig gimnáziumba, majd aztán egyetemre is mehetnek. Mondjuk ez egy ilyen, ilyen szivárványjobbikos, nagyon pozitív súlykép. Van egy másik, az azt mondja, mi legyen a jogvédő, ez a szélső liberális, hogy ha bárhol létrejön egy olyan iskola, ami szintisztán cigány, akkor a szét kell jogi eszközökkel verni, mert abból csak a fertő és a rossz és a nem tudom mi fog kisülni azoknak a gyerekeknek, és ebből kifolyólag létre kell hozni vegyes iskolákat, minden osztályban legyen egy darab mozgássérült is, egy darab dánkóros is, akkor megtanulják, a, legyen vak is, legyen egy öreg ember is, és még egy, meg egy nő is, és egy delfin is, Gusztos Péter leszbikus kutyája, és és akkor ott megtanulják a gyerekek, hogy hogy kell a delfinekkel bánni, hogy kell a cigányokkal bánni, és mindenki együtt megy a bölcsészkarra innen. Akkor nézzünk egy... Jó, ezt az lehet komolyabban is előadni ezt a modellt, de most én, én nem leszek erre alkalmas. Akkor van egy olyan modell, hogy azt mondjuk, hogy ilyen fölhúzunk ilyen pópa süveget, oda megyünk, megmondjuk nekik, hogy, hogy Jézus szerettéged téged, Krisztus üneidért, és mivel így van, ezért kezet kell mosni, ezért nagyon rendesen kell viselkedni, tanulni kell, imádkozni kell, és rendes keresztény emberként kell itt élned. Persze, hogyha, hogyha akarsz, lehetsz majd te is pap később, és akkor magasabb szinten imádkozhatsz és elmehetsz persze gimnáziumba, és mi nagyon fogunk ebben támogatni, de majd gyere vissza hozzánk, és, és meséld el nekünk, hogy ez milyen szép és jó, mert ilyen nyári táborokat rendezünk, ahol a lányok hosszú szoknálok, és nem szörtelenítik a lábukat és csupa jó dolog lesz. Ez a három oda jutott most ugye konkrét eset kapcsán eszembe. És milyen modellek vannak még, amik megoldást kínálnak erre a helyzetre? Mert utána szavaznánk, hogy, hogy ki melyikben látja ténylegesen a megoldást. Van egyéb ötletetek? Nekem rögtön van egy hozzá ötletem, hogy Mi lenne, ha több modellt hagynánk egyszerre létezni, és akkor majd választanak az emberek, hogy melyik szimpatikus nekik? Kik miért, miért de, ki, de ki választ? Akár a romák, akár a de, nem romák. Kon Tehát, konkrét, konkrétan, miért nem, miért, miért nem műköztet, a konkrét gyerek... So Mindjárt elmondom, ha nem halljátok miért, jól a, a vitánkat összefoglalom, de még kérdezem tőled, hogy egy konkrét gyerek esetében ki a személy, aki választ? Hát nyilván a első, nem nyilván ki? Elsősorban a szülő szokott választani. A szülő? Nem szok szokott. A te modelledben ki választ a gyerek helyett? Mert a gyerek nem, mert ő 7 éves, vagy 6 éves. Ki a szülő? Kedüljünk ki az élethelyzetből. Ártában a szülők... Várjál, várjál, most javaslatot kell tenni. Mi a javaslatod? Az a javaslatot én addig értem, hogy válasszom. De ki ez a kérdésem? Akár a szülő, vagy ha nem akár hogy akár a... ki választa, nem akár. Ki? Miért kell egy a fasiztának lenni? Nem értem. Na, figyelj, azt akarom neked... Ez, bocsánat, az hogy az, hogy a, az, hogy az ajtón kimegy... Mert a fasizmus be, jó, az hogy, az, hogy kimegy, az, hogy kimegy be előbb az ajtón, az egy technikai kérdés. Nem fasizta dolog az, hogy egyszerre egy ember fér be az ajtón. Nyilván vannak általános iskolák, vannak gimnáziumok. A gimnáziumnál... Még... beszélni. Igen. Hogy kolálog... mondja már végig a mondatot, Geri, bazd meg, hát... Na. Mondom, hogy nem szeretem a közönségbe lesz. Leszarom, hogy hát, mit most vendég vagy, hagyd mondja végig. Nyilván, hogyha vannak ilyen általános iskolák, akkor gimnáziumok is létezhetnek több modell szerint. A gimnáziumban már nyilván a gyerek jobban választa. Tehát a jobb, több elszólás az 14 éves gyereknek, hogy milyen gimnáziumban akar menni. Az általános nyilván a szülő dönti el, mert egy 6 éves gyerek ez nem Ez volt a kérdés. Tehát a gyerek nem tud dönteni erről a kérdésről, mert még túl kicsi, nincsenek hozzá is Oké. Okay. Tehát, Tehát a négyes számú. Fel, több Oké, okay. a négyes a számú javaslat. Hogy szerinte mi a legjobb a gyereknek? Oké, okay. a négyes számú javaslat az, hogy az előző három modell közül a szülő válasszon. Nagyjából igen. Oké. Okay. Szerintem ennyi, amit mondtál, és ez nem negatív vagy pozitív, hanem az jó dolog, ha valamit összefoglalunk. Van-e valakinek ezek után még javaslat? Egyébként ön örülnék, ha lenne, csak fel fogom tenni a kérdést, amit nem értek belőle. A javaslat, hogy csak és kizárólag szegregált iskolák is oszájában. Tök jó, köszönöm szépen. Tehát az ötös számú javaslat az az, hogy, hogy létezzenek, teljesen szegregált iskolák, ahol vannak, vagy legalább, ha nincs erre mód, akkor legalább az osztályok szintjén szegregáljunk, tehát legyenek cigányosztályok, legyenek magyar osztályok, és hogyha fejlődni tud a rendszer, akkor esetleg ennél finomabb szabályozók szerint a hasonló szociális helyzetű, vagy képességű, vagy érdemű, vagy nem tudom milyen gyerekeket rakjuk be minél inkább homogén csoportba, mert mert akkor, ebből, és ebből tudod indokolni esetleg? Mert vannak ötleteim, de nem akarom helyetted elvenni. Tehát, hogy, hogy mi lenne annak az előnye vagy következménye? Nem alakulnának ki akkor a feszültség, akkor mondok helyetted, nem alakulnának ki osztályomból ilyen cigány, nem cigány konfliktusok, nem szivatnák a cigányok, aki konfliktusok. gazdag szegény, tehát minél inkább szétszedni, és nem olyan módon egalizálni, hogy a társadalom minden rétegét lenyomni egy szintre, hanem úgy, hogy az belül minél inkább homogén csoportok jöjjenek létre, mert azok többnyire jóban lennének egymással, és... még, de, de megtettem gondoltad, és mondtad, hogy egy, nem, mondjuk nem külön iskolákat egy iskolán... egy iskolán belül tudok lenni, hogy jobb angolosok, rosszabb angolosok, igen, igen, Itt... barnábbak, fehérebbel, <gül> kakaó, középiskolában a, szar, a szarmatekosokhoz raktak át, cigány, cigány tagozat, gárciva. gágyó tagozat, ö, izé, félvér tagozat, mit tudom én, véker véker az, az, az vallás, kvékert mondtam olyan? kvékert, igen. fjevert, igen. Oké, okay, van-e... Még, még zi, nem zsidóztom. Akkor volt két jó javaslat, tehát a, Nincs a, olyan apu, ahol ne zsidóznál. A, a, négyes, a négyes javaslatot utólag a a kiegészítem, hogy minden további javaslatot tartalmaz. Tehát a négyesben ez is választható lenne a szülő által. Az egyes, tehát a, a, a jobbik modell, a kettes a jogvédő modell, a hármas volt? Az, az a... A A, a, vallás, a vallás kégyes a választás, az ötös pedig a kasztrendszer tulajdonképpen, kasztrálás nélkül egyelőre. E, Oké, okay, van-e esetleg egy hatos javaslat? Azért nagyon vigyázatok, Azért jó. nagyon vigyázzatok, ha nem mondatok többet, mert ebből kell választanatok, hogy mi legyen a magyar mód. És ez egy olyan speciális szavazás lesz, hogy tartózkodásnak itt helye nincs, hiszen a életünket nagyon meghatározó kérdésről van szó. Aki ha... tartózkodik, az ne, tartul. Nem, nem, nem, nem, nincs tartózkodási lehetőség. Aki tartózkodik, annál én fogom megmondani, hogy mire szavazott. Ez De még rosszabb, mint a tarkó Pontosan ugyanolyan. De bárki szavazhat, tehát ezt előre közlöm, bárki szavazhat. Van-e hatos alternatíva, hogy milyen legyen a magyar? oktatás általános iskolás modellje. Jó. Akkor most kérek 5 másodperc elmélyedést mindenkitől, és szavazzon ténylegesen. A hátsókat nagyon nehezen látom, de a, ülök, a hatra, azok, de a ülők azok, de névvel, maximum, névvel fogom emléken, mondani, hogy ülők amúgy sem érdekelnek, különösen ott a, ott a bal sötét bőrükkel. Ők a cigányok. Mit, mit az Na. Na. Szóval. Egyes. Kiszavaz. A jobbik modellre, tehát kiszakítani a családokból, és ott megnevelni őket. Oké. Okay. Nő, nő, nővekszik. Jó, jó, jó. Akkor kettes modell, azért a kettes modell az volt, hogy a szegregátumokat robbantani és minél inkább összekeverni a különböző csoportokat, minél vegyesebb osztályokba járatni. Még mindig lipsi többség van, bazd meg durva jó, köszönöm szépen. A hármas modell az az, hogy nagy szeretettel oda menni és megpróbálni foglalkozni velük. Még akár némi keresztet is eltűrünk. Most ezt mondom, most kell szavazni. Erre én biztos Szeretet nem szabozom. volt benne. Amikor mondtam, hogy egy ház, akkor nem volt benne a szeretet. Én... Azok a külsőségek. Meló! Hát ez oda menni foglalkozik okay, akkor, akkor úgy kérdezem, hogy hát ki, ki, ki teszi meg ezt, hanem az egyház Magyarorszia. Egyébként van néhány őrült, van néhány őrült, van egy, egy borsodi település, ahova, ahova elment egy, egy tanító nő, és ott csinált egy baromjósulit, mert neki nagyon régóta van egy olyan problémája, ezt elmesélte. Hogy nem tudja, hogy mit kell tenni, de nem úgy, ő nem tudja, senki nem tudja, hogy mit kell kezdeni az általános és középiskában ma a gyerekekkel. A gyerekeket nem érdekli a, a, az, ami folyik az iskolában, őt a tabletje érdekli, nem érdekli a földrajz, hanem a karrier érdekli. Tehát ezt biztos hallottatok erről, hogy fegyelmezetlenek, meg motiválhatatlanok, meg nem tudnak a tanárok mit kezdeni. És máson nagyon hátrányos helyzetű gyerekekkel, és hogy lehet őket bevonni az oktatásba. És egyszer csak meggyúlt az agyába egy fény, és azt mondta, hogy rájött, hogy ugyanaz a kettőre. A megoldás, és ő majd azt ott megcsinálja azt hiszem borsodba valahol, de egyébként tipikusan inkább, a, inkább az egyház az, aki hozzám mert nyúlni egyáltalán ez a kérdés, ez ilyen módon. De lehet... lehet. Hogy oldotta meg, hogy nem a tablet érdekli érdeklőzett? Többféle kár. téma is volt, például az egy nagyon jó pofa ötlet, hogy nem tantárgyakba tanulnak, hanem különböző tantárgyokban ugyanazt a témát dolgozzák föl, más szemszögből, meg ilyesmi ja, vannak. Amit a finnek csinálnak De Vannak, most? igen, hülye finnek. Azt tudjátok, hogy a finnek megszüntették. Hülye. A cigányokat. Egyeket rasszisták a finnek, kurvára. Hoppá. Csak nincsenek cigányok ott. Vannak, vannak. Vannak, persze, exportáljuk. Vannak. Jó, akkor ez volt a hármas modell. Még, a... Várjá, még, még a második világháború egy vicces sztori. Finnország volt az egyetlen európai ország, ráadásul ugye a német szövetségben voltak ők is, mannerheim Marsal, mert az orosz, oroszok ellen, ez -e, és ott nem voltak zsidó törvények, és abszolút nem ördözték a zsidókat. Jól mondjuk 7000 zsidóért Finnországba, de mindegy, de besorozták őket is katonának. És o, a nágyoldalán a zsidók? Így van. És volt egy Á, ilyen, ezek, a zsidók, volt, ezek e, a volt, volt egy ilyen vicces sztori, hogy, hogy eltéve ott észak, az északi fronton egy német százados és egy ilyen finn lövészárokba kötött ki, ahol, és neki, ahol, hey a ahol, zsidók. ahol zsidók voltak, és, <coughs> izé, és uh, hanukát ünnepeltek. Te a német az meg, hogy ez már a zsidó-bolsevik horda, meg minden. Pedig a szálin ugye legalább annyira nem tűrte volna ezt. <coughs> és, uh, és söpört ki onnan, érted, mint, a, mint az állat. Na azt itt az már az ellenség elfoglalta, hát, tudom én, micsodát. Nekem volt egy finn haverom, ő teljesen 100 meg volt győződve 18 évesen, hogy a Szovjetunió, vagy itt vagy Oroszország, akkor már éppen átment abba, meg fogja őket hamarosan támadni, és nem volt a fin történelemben olyan 50 év, hogy az oroszok meg ne támadták volna őket. Tehát ott egészen érthető, hogy miért volt. Mindig ők. fingadták őket, úgy, hogy a... Jó, Most jön... a... Ja, még valami, finnekre visszatérve, kurva jó... Én nagyon sajnálom egyébként, hogy ez a finn-magyar rokonság, most így a sumerizmus, meg a szíriuszi ősmagyarok, a, a magyarok nem rokonok, de hanem de rokonok, de, egy, de, de amikor meghallottam, dolgok. hogy az orosz finn háborúban a tízszeres túlerőbe levő ruszkikat úgy elverték, mint a szart, persze, ott persze, fagytak persze, meg tömegével, és képzeljétek el, ezek a finn ilyen, ilyen vadász, izé, azt csináltak, hogy a, a, a lelőtt ruszki katonáknak kivágták így, és akkor egy nyakláncot csináltak belőle. Tehát ez a, a jóért északi vadász ösztön. Én abszolút büszke voltam arra, igen igenis a finnek, az én ilyen, ez, ez, ez nekünk kell, ez a rokonaink. Nem rokonaink a finnek. Akkor is, ez jó. Jó, hát szőkék, kékszemű hát már... Nem Korcsok vagyunk, Bizonyos emberek képesek differenciált gondolkodásra, bizonyosok nem. Na, hogy van a szavazás, ér. mindjárt vége a Itt tartunk. Akkor a... Ű... Most a logikusan a negyedik következne, de nem a kollégával való konfliktusom miatti kicsinyos, bosszú motivál, amikor az ötödik hozom előre, hanem a logikája a dolognak, mert ugye a negyedik lesz az, hogy az ötödik javaslat, az a szegregátumoknak a létrehozása tulajdonképpen osztályon, vagy iskolán, vagy településen, vagy stb. belül. Ki az erre a megoldásra? Településen belüli gettók? Gettóiskola. Érdekes, hogy még a feltalálója sem. De ketten igen. Jó, és akkor végül a negyedik megoldás, amikor a szülő választ abból, hogy a gyerekét vigyék el egy jobb suliba, ahol nélküle lesz. Vigyék el uh, a fehérek mellé, már ha cigány szülő, ha pedig fehér, akkor vigyék el a cigányok mellé. Uh, jöjjön a pap, vagy válasszák széllyel. Ezt a szülő választja ki ezek közül melyik kiszavaz erre a négyes számú modellt? Én nem is értettem ezt, hogy ez most mi. És a PAP mi lesz? Nem jöhet a szegregáljuk a PAP Nem volt ilyen javaslat. Görökkeleti. tehát. Volt lehetőség a javasolni. Na, tehát akkor elmagyarázom a fam ezt a javaslatot. Tehát ez azt mondja, ez a javaslat, hogy létezzenek minden típusú féle iskolák, a bentlakásos Mária Terézia Huszárt képzőtől kezdve a összekeverjük a, a Valdor családába az egészet. kezdve a Jézus Krisztus Úristen nem keresztül az eszeztenyésztelepekig. A... Az eszeztenyésztelepekig. Mindegyik Váliszerű. létezzen. Volt ilyen a, iskola. És a, a cigány és nem cigány szülő a saját gyerekére nézvést döntse el, hogy ő egy melyik környezetbe kívánja gyermekét. Hát ez, ez, ez, ez az úgy töképpen. Nem ez a címkézni. Szabad. Nem akarom De címkézni. most nem rossz értelemben ez... Ez az a négyes. Ez jó ultra egy választási én... Hát ezt ne a... interpretáljunk, ne címkézzünk, akkor már az is jó. Na, hát melyik? Ez szimpi, én erre szavazok. Szavaztam már egyszer, de nem baj. Ez katasztrófa. Ihetetlen. Ez azt jelenti, hogy semmiféle képetek nincs arról, hogy mi legyen Magyarországon. Persze, hogy nincs. Ezért voltál és... te, hogy adják képet, rábasztán nem adtál. El Elképesztő. Megbuktál. Szégyeld magad, Geri. Na jó, és voltak egy csomóan, akik nem szavaztak. Szavazat láttam egyenként. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nagyon sokan nem szavaztak. Egyébként én személy a hármas módszerhez húzok. Az húzok. Hát azt könnyű lenne tudni. Minden azt, azt hiszem, hogy mindenképpen... Egy picit támadnám ezt a négyest, nem a kollégát, és elnézést is konfliktusba kerültünk, ami nagyon egyenlőtlen, hiszen én fönn vagyok a színpadon egy mikrofonnal, te pedig a közönség soraiban GG-vel, és ezt ez abszolút egyenlőtlen közlem, és elnézést is kérek, de ennek ellenére a megoldást nagyon sokan megszavazták, tehát valami nyire érvelnék kellene. Szerintem teljesen szürelmi helyzetet eredményezne az, hogyha megtehetnék mondjuk a az árja szülők, hogyha ők árja iskolába irathatnák a gyerekeiket. És megtehetnék azt a mondjuk a cigány szülők, hogy ők pikos iskolába irathatnák a gyerekeiket. És ennek az országnak akkor azt gondolom csak annyi derül neki, hogy semmi nincs. Mindjárt egy pillanat. Csak annyi derül ki, hogy ismét csak olyan mértékben individualista módon tudunk hozzá a hogy nincsen az országnak képe arról, hogy mit akar, nincsen az országnak képe, hogy egyetem mit akar ezzel a cigány kérdéssel kezdeni, hanem azt mondja, hogy mindenki válaszol, én leveszem a saját vállamról a felelősséget, hogy véleményt alkossak. Leveszem a politika vállaló azt a felelősséget, hogy a jövőnkért ő értelmesen csináljon valamit, mondjuk meghallgatva szakembereket, mondjuk befektetve energiát, hanem mindenki menjen, amilyen irányba csak akar, és aztán hibáztassa esetleg saját magát, hogyha rossz irányba ment. Én, én ezt borzasztónak és nagyon individualistának tartom, személy szerint. És akkor bocs, a kolléga, aki az ötöst javasolta, mondana, valamit. négyegységnyi problémát vethet fel. Tehát ebből adóta a legtöbb társadalmi politikai, stb. konfliktus. Igen. Társadalmi... Ebben ebbe biztos, hogy van igazság, hogy, hogy egy, most arról, tehát ilyen realitásáról nem is beszélnék, hogy de az más, tehát azt, azt nem is kérném semmelyiken se számomra. Hát jelentkezett valaki aztán ez az utolsó megszólás, igen. Hát, hogy hogy Anarchiát nem mondtam. A delfín, álja, ö, osztály, és Én biztos, hogy az anarhia nem használtam. És nem, Én individualizmust használtam, ami az anarhiának nem szinonjája semmiképpen az sem. Az sem. Az De hát... Bocsánat. Rendetlenség, káosz, na De, nem, de nekem nem. nem az a bajom vele, hogy rendetlenség és káosz lenne. Ha ilyet mondtam volna, akkor tök jó, hogy tisztázunk ezt a fél Én azt mondtam, hogy individualizmus és az teljesen más. Szerintem egy közösség akkor működik, ha az közösség közösen meghatároz bizonyos célokat, az, azon célok, azon jövőkép, azon értékrend irányába próbál tenni minél hatékonyabb lépéseket, mert ezek a lépések számon kérhetek. Mondok egy nagyon egyszerű: Ha például nekünk az a jövőképünk Magyarországon, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz, mert most már csatlakozva vagyunk, de most helyezkedjünk vissza a múltba, akkor számon lehet egy politikuson kérni, hogy amit tesz az ezer ellentétes, vagy ezt a célt szolgálja. Ha az a jövőképünk, hogy legyünk egy tudásalapú társadalom, ahol a, a magyar nagyon okos ö, emberfők, akik hihetetlen nagy tudósok, és mindent kitalálnak a mikrochippen, azok ö, alkotják meg ezt a fantasztikus gazdaságot, akkor számon lehet kérni a politikusokon azt, hogy efelé tettünk-e most lépést, vagy másik irányba. De ha nincsenek olyan közös értékeink, terveink, gondolataink, amelyekkel, Nyilván lesz mindig vita, és ezt mindig felül lehet vizsgálni, de léteznek, tehát létező dolgok, akkor konkrétan semmi sem számon kérhető, és semmilyen irányban nem haladunk. Igaz, hogy mindenki szabadon teheti azt, amit akar. Én attól tartok, hogy azért akarja mindenki szabadon azt tenni, amit akar, mert olyan fokon nem bízik senki másban, saját magán kívül, és azt érzi, hogy bárki, aki helyette dönt, az bizonyára csak rosszabbul dönthet, és csak korruptabb módon dönthet. Nem, nem, teljesen kizárt, hogy felelős vezető, vagy szakember, vagy eféle hogy ezért akar mindenki saját maga dönteni, és ezért akarjátok a döntést kiadni a szülőnek, nem arról, hogy az ügyeket hova vigye pusztán, hanem arról, hogy hogy nézzen ki ez az ország, majd x idő múlva. Márpedig szerintem ez csak úgy működik, hogy mindenki be azt a típusú tudását, ami neki megvan, valamilyen értékrend nyomán összeszerveződünk, legyen ez bármilyen értékrend, és ezeket a kitűzött célokat megpróbáljuk így, ahogy van elérni, és aki politikusként ez irányba cselekszik, az innentől kezdve válik számonkérhetővé. Tehát én, én ezért tartom nagy az individualizmust, és nem pedig valamilyen anarchiáról, én nem beszéltem anarchiáról, vagy, vagy káoszról, vagy nem, a, nem attól tartok, hogy, hogy, hogy, hogy ebben az esetben sok felé megyünk, hanem attól tartok, hogy semmi sem válik az országban számon kérhetővé, mert e felé megyünk egyébként. Na, Rémes volt, ezzel is végzünk, ez volt azért iszik, mert a sírsz külön kiadása, köszönjük a részvételt, jövétel folytatjuk, aztán visszajön a Puzsóra, és mondja ő is az orbitális fasságait. jó éjszakát, szép álmokat!